بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم دين أجمعين وبعد فتيلوا درسونا كمان قوتاسي دي نخشيه بمخباني دي سمن درونو بيجاندل دي سمن درونو اللي بيجاندلو دي ويش اللي بيجاندلو بياد إسلامي نريد بيجاندلونا راخلاشو نن شاء الله د اسلام نړۍ په اهمیت باندې خبر راکو چې د اسلامي نړۍ خاور یا د اسلامي نړۍ د مملکتونو یا د موقیت مهم دی او د دې کوم کشش پروت دی چې د کفار ورته له هر زور وهي ځن را رسې کلی ورته شي کلبل ورته شي کلبل ورته شي دلته هم فل مصارف کوي خپل جنگونه کوي هم دلته خلک مرکیږي او یو أغ... ویلا تل نه وي چې بلوب سیره شي نو نن به په دې موضوع باندې خبر راکو چکه کله پدی باندې پوه شو چې پدی کې کوم اهمیت دی یا اهمیت باندې چوپ شو به مو تاسو استقبال جهاد خو وندرکه ی نورم او د خپل <سؤال> کار را تم ډیر مهم ښکاری په اهمیت باندې بیا پیګو ورته به حوصله د تربیه احساس به اثرب کې پیدا کیږي چې منګه اوس یونه باید د خپل لپاره یو نور د سو تربیه کو نور د خپل ګوروز شه په دې شان باندې کوی و تاسو د اسلامي نړۍ نه دفاع دا فریضه jihad نه فریضه دا د څووري رول باندې پر مخبوزي او یو تحمیلی کار و نه ګني بلکې دا یو کار یو ګڼي چې د الله د رضا سبب دی د دي دین دي مقدساتو نه دفاع کار دی د اسلام د سر لرې دفاع جدوجہد دی د شریعت د تنفيذ په اړه کار دی نو بلې ټولش یعنی کې بیا پر موضوع باندې پوهیدنه او سره مرسته کوئ البته نن یو د د نقشې په مخ یو تنګي تاسټه معرفي کوو ما تنګي دی شده بخیر دیر مهم دی, دی دنیا پا اقتصاد که، دنیا پا سیاست که او د دنیا پا فوزی، یا اسکری تحرکات که. د اسلامی ندهی ده محدوده می پرون تاستا چه ماری فکر شاگا پا ده غا محدودهی که موقعیت لاری اسلامی مملکاتونه یو او نکتی دی یا و سمندری تنگی دی تنگی ده دیر مهم دی سمندرې تنګي اغه زعونه دي په کوم ځای کې سمندر ډېر تنګ او چې دروازه ورته ورته نږدې وي ډېرې دروازه ورته ورته نږدې وي دلته یې دوه ملکتونه سره وصل کړي را نږدې کړي یې دوه بړي ازمونه سره را نږدې کړي او بیا اغه ځای کې دغه تنګي د دروازې حیثیت لري ځکه د دنیا ډېره برخه ترانسپورټیشن چې د اغه کشته کېږي د سمندرونلار نهکی اوس دا ګور امریکایان چې افغانستان ته راغله افغانستاناشغ کو ی زیات د سمندر دلار نه راغه او د دوی د ومره تنبییننی مووادي که د خوراک ک د کو مرم دي کو ووسیل دي, دي دا پول د سمندر للارې راغ دیپزیان به د اوواال لا راغلی او زیات ووسیل او ټول د سمندر دلاررن نه را نو یو وه نقطې داسې دي چې کهیغو په احیت بندې سامانان پوه شي نو چې په هر قمت بهنی وي د هغو تر لاسه کولو یا هلته د حاکمیلو په ششب به وړي او دروازه به دفاارو په مخبانې بندې ووساتې هغه دروازیې د ممانانو په لاس کې شوي دغ تنګې د مسلمانانو په لاس کې شو نو بیا به داسې وي چې اسلامی اړی به د دوی د را تګ نه محفوظ وي او مسلمانان به الته وااکمن وي یو چاته به ویللی شي چې چ دځې چ کوي مرازه ځ دروازه بده چاپلاس الاسکی بیشه چاپ الاسک دروازه وی غبه اخلاسوی وی غبه بندوي خود کافران ها چل کارای کافرانو دا کردی چې په دوغ عمومان په در طول اسلامی نردی که و خصوصا پا او نکتوی که داس حکومتون الته قایم کردی دی چې اقوی لی سره لی اسلام سره لی شریعت سره لی جیحاد سره دخمنی و لره او دی غرب مسلحتون تر طول و اولا و غره و او هر پالیسی، هر قانون، هر نظام، هر حرکت شکوی اگه پداشت تفتیب بانیو کوي چې مسلحت او گرد او خیر غربیانو تو رسی که دی مسلمانانو ارس مرا به کتاوانوی هم خیر ده پښې د غربیانو مصالح ورکه تضمین شي نو آلتي د حکومتونو زائف ځای کړی او د او حکومتونو د ټینګ پاتې کېدل د فار غربیان به خډیر مصرفونه کوي پوزیان عليګي را عليګي الته د جنگونو تمویل کوي مصارف په غاړه باندې اخلي ترڅو دغه و دروازې د تضمین کې یدو امنيت د غربیانو په مخ د امریکا په مخ د اروپایانو په مخ باندې داخله دغه و دروازې خلاصي وساتي شکل د یو وړتنه لاټ شي و راشي او د څوک د پښتنې الته موجود نه نو داونه اخته کومې دی راځي اوله نقطه ی اوله تنګې پدیزه کې تاسو ګوره دا د دې دا تنګ څوک دلته یو بل سره لګیدل ده یوی خواته المغرب ده او بلې خواته اسپانیا یا افخاني اندلس سپیدیشن له کېدلته سمندر په غاړه باندې جبل طارق ده تنګې ده د جبل طارق ومن یو مملکت جوړه ده ار دې په غاړه باندې فروت دی دلته دا تنګې چې خواته د ګوره ټوله امریکا یا د ټول امریکاګا نه کغه شمالي امریکا ده کج جنوبي امریکا ده ک دې منځنۍ امریکا ده هوا دونه دي د ټول وسلګي د اروپا سره د مدیتراني سره د مدیتراني نه دی خواته د روسي سره بیا د روسي د منځنۍ اسیا هوا سره د عربی نړۍ سره د تیل د نفټ سره د هین سره او بل اخر دسي به راځي د خلک د سمندرونو لړنه د چین سره او دا استرلیا کې راځي کله چې نو غوړي چخل مواد نقل کی نو دا ټول د دې تنګې لورې نه دي تر ټول مهم تنګې په کې دا د جبل تاریخ تنګې ده چې د 14 کیلومتر سورلې دي څو نه دا 14 کیلومتر دې وخت دی افریقا اسلامي مملکت دی المغرب عربان دي مسلمانان دي او دي خواته اندلس وبخوا مسلمانانو شبیبیر مسلمانانو الله سبحانه و تعالی و کاله مسلمانان اوربنی حکومت وکاو پاپو پکس دوس اسپانیا ده دخوا اندلس ودي مسلمانانو دتابین وکاو کده فتح شو او بل کده شهاب کرام وکاو ارتمدګینه شو او بیا فتح شو دلته تعالی و کاله مسلمانانو حکومت وکاو دا څنګه دلته بخاد دوار خواته مسلمانانو او سیوی ختم مسلمانان پراته دي او بلې خواته فکره فران پراته دي کو په دوه ځای کې د مسمانانو وکمني ټینګ شي نو د دې لارې نه کا که ارڅو دي که څوک زیه او که راځي دلته به څوک تختنی موجود وي بي دلته به څوک یوختنی موجود وي دلته به او څوک موجود وي بي. دلته به او شاخا ځو سنگر موجود وي چې دیوچال لخرې راځي او هجوم راوړي په اسلامین نړۍ دلته چې دلت څوک موجود خو ډېر اسانه ځای ده د د لاې بندول انته دچ کتی او مخنیول ان د ی د تررانسپوتشن مخنیول د خو بیر اسه کار دی نو دوی نه غواړی چې په دغ ای ک د اسلام حاکم شي ممانان د حاکم شي دا د مغرب د پاتشاه ان صید بولی خو په تاریخلي حبان په کتابونوې دا راغلی چې دا صدان نه دي بلکې دا یهدان دي دا پادشاه د ملک حسن د ځو اوس ملک عبدله دا په تاریخ لحاظ باندې دی یو يهودي کورنۍ سلاله او دی هغه تسلسل دا خو ده خو کلی شي خبرې کین بیا د سینوای چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سوی قال جدي صلى الله عليه وسلم نکمه داسې فرمایلي دی خو په عمل کې په ټول عربي نه دی کې بلکې اسلامي نه دی بد تر فاحش تر ټول ډېر دی دي يهود تر تاثير لني غرب ته نيز دی په اخلاقی لحاظ او په قانوني لحاظ په هر لحاظ په نږدې او تر ټولو زیات بنديزونه په اسلام او په شريعت اغا بیا په امدهغه ځکه دي چې دا مشري شکل دي خلکو د تیرې سره د فارم خبرې کوي نو ویقال جدي صلى الله عليه وسلم ځان حاشمی بولی ځان د رسول الله صلى الله عليه وسلم او ادب بولی سيدان بولی خنور عملا کارونه دي يهودانو دي او الت وفحشاء باندې بندیز نشته بلکې حکومتی اجازه درته الته حجاب باندې بندیز د الته اسلامی مدارس باندې بندیز د الته جهاد او مجاهدين باندې بندیز د یعنی به خید غرب داسې وټوټه د دا دځه چې بلکې لپاره غرب کې د اسلام لپاره ازادي تر دي ځای کې دی دي دی. نو دغه تنګي اول د جبل تاریخ تنګي ده د یو دویم تنګي راځي د خفته دلته تااس د مدتراني د سمندر وګوري مدیدطان سمندر ته د تقریبا دی ټول اروپایی هیوادونو مخه ورته را خواته د افیقاایی اسلامي هیوادونو مخه ورتهه وتللی کهغ مغرب د کال جزیر ده کتونست کلبییا د کمی سر دلتهديخواته ممسه غوردون دديخوا وطلبنا ده یا سور ده یا د خواته د تررکه ده د مسلمانانو مخه هم د اروپایانو مخه وره ووتلی ده سمندر بیخ ډیر مصروف سمندر د بیخی کتیران ب ک او په پهسییاسی لحاظ، په اقتصاد له پهاسکرري له حز دا بخه ډیرر مهم دی او دلته دا مسلمانانو سمندر ویځې د مسلمانانو په کمرانیور باند چالید له ځکه د خواته دیز کې مسلمانانو د غړه خو ټول ممانانو نو خوا به د اروپایانو چې سبي حملی کو سبي جړ ور ته وئ ه به داس چې په دغه سمندر ک به په کې راتل بیا دغه ملکهتونونه نیولله د سمندر پهغاړه د مسلمانانو لتون مثل دل ته ب فلستین نی ته به س نی وله دلته به دا ت ک نی په مصر باندې ویلی بیا باندې ولا څنګه غوړی دی په مر مختر همب اولاد لکه داسې دی اٹالین راغلی د لیبیای نه ولا همدار رقم ته موسولینی په وخت کې همدار رقم ته د 960 روپایي حکم او مستبدین تیر شو دي دی اغه فوزونه په سمندر لار راتله نو دا تنګي د جبل تاریخ تنګي د یو تنګي د شدل ته مدی مدیترانه سمندر د اټلانتیک سمندر سره یاد بهر اټلاس سره وصل کوي او د امریکا هوادونو ټول دلتا د دایره افاهه ودونه سره وسل کوي او بل غیلره نور د اسلامي نړۍ سره وسل کوي نو دا مهمه سمندري څنګه ده د یو د غویم څنګه دي زکه تاسو د مدیتراني سمندر او د زکه د اسره بهيره ده په د اسره او د مدیتراني ترمنز په د زکه تاسو د مصر او د مصر په مملکت د دلتا لورای سره داسې کاری بند او دا بند دي د دوه سمندرونو سره لګي دي د دوه سمندرونو سره دا په خوا بندو په خوا د سینا صحرا پرتاوه صحراي سینا چورتاوي چې خوا ته فلسطین در اوس يهودني ولې اسرائيل ورکی جوړ کړي او بل خوا ته مصر دی هغه صحرا د شکل موسی عليه سلام مختلف خپل قوم سره د سینا د صحرا لاله راوزي فلسطین د فرعون راوتک دي بیا الله ترى په داسلار اور برابر د سمندر تراوزي د غاړې دي د راوز په بحر قلزمط بحر خلزمتا او بیا الله تعالی دی فراندې غره خو له اراده کړو فراهم التغرق شو تر او ورسته بیا بنی اسرائیل د سینا صحرا ته راوتل دا کمزشتاس ته صحرا غو نه ښکاریه بندکاری د مترانی سمندر او د سری بحری ترمنز د زې اوس بند نه دی دلته یو کانال دی د سويز کانال ورته یو سويز دغه یو مملکت دی اروپا کې یو دغه ولایت دغه سیمه نوم د سويز په ځای باندې دا د سويز کانال څشل د مدیترانی سمندر د سر بحیر سره وسل کړی بلکېبحر خت کې ټوله دنیا او بل سره واصل کلی پهمانه په دی مع نه چې دا توه بحیرره چ دا دل د توخیرلار نه د مې بحرلار نه سپینې بهیرې سر وصل دا بیا روسی هم د طورې یر تروتلی ده د دا روسیه توې بهبحیرره تروتلی ده او دا اروپای هیوادون طورې بحیر ترتللی چې د سپینه بهبحیرره تروتلی نهکان دا د مریکاده جنوبی امریکا ده دا دغربی افریقا ی او دونونه دي دا ټولې هم برته د جه د لار نهغ سره وسل شوي. دي. مدې ترانه سره مدې ترانه بیا د سری بحر سره وصل کړي سره بحر ایبیا بیرته بحر العرب سره د بحر هند سره وصل شوی او بیا بیرته د داسې د مالکا د تنګیل لارې نه د بحر الکاہل سره وصل شوی د بحر الکاہل له بیرته بیا د امریکایان سره وصل شوی نو تر ټولو مهم تنګې دا ده دا غه کانال دا کانال په موجود نه بیا انګریزان او فرانسویانو او اروپا یانو دو په شریکه باندې د ازمکه و سیرله دا تقریبا یو او لس کیلومتر شاوپا یا د دې نص باندې چلاندی اندازه یو کانال دی از مکه وتیره له د غدوره سمندرونه سره وصل فره دی دې کانال لاندی تلی شدي دا 5 متر سور لري تلی 5 متر سور لري او پاسر پسره باندې یو شل متر دې غيپتدايه سور و خو بیا وخت په وقت چې څو نو وختونه تیریږي د اقتصاد د مصر قوی کیږي نو بیا د لوېوي لګي لوېوي لوېوي ته څنګه د کښتګانې څوروري شو بخا کښتګانې کوم څوري بیا چې د نفټ شو کايږي وړي نو بیا د کښتې څورونه سره زیات شو نو دا د پراخېدو لپاره حالت کې ده نو دومره پراخ ده چې کښتې په کې به تکلیفه تیریږي او را تیریږي دا لوې لوې کښتګانې چې په زرګونو کانتینارونو ورکې د مریکان نه را که د برطان نه راي ګړی د برطانیا ده که د فرانسا د د اسپانیا د د جنووب امریکا وادون د د ول نه چې چوم رایان راې م د ترې او بیا راي اسلامین راري ته یا د اسلامي را نه دوی ت وړي نو راضي د سری بحری ته او بیا ل دی لا ن کا نو دغه مهم کانال د دواه خخواته مصر پرو دی یو خواته هم م سینا دسینا صه ده او بلله خواته ی مصر ده <وهّ> او او پدیمانس کې دا کانال تیر شوی دی او د کانال پدغه یو سحرای کې تیر شوی پدې سحرای کې په ځای ځای التا زین ځایونه کې تیارې ده چې یا واړه واړه سمندر غوټي مخکې نه موجود ووا. چا کوم ځای کې موجود یو خاغ بحر قلزمو <تصفيق> چې مصالح اسلام ورکه تیرې د کڼ هغه د سره بحيره نه د زین خلک د فکر کوي چې مصالح اسلام د سره بحيره ته راوتلې سره بحيره ته راوتلې هغه د دلت له غو په نور یوختار یو نه راي غنډ کانال غو نه فکرې دلته كن یو بو طبي کانال غاري هغه ديزه ته راوتلې چې فراون غرق شو او مصالح اسلام د خوته سینا ته راوت نو هغه څه پمن چې سمندر غوټه موجود و مخکنه هغه ور سره وصل کړ نوره دا کانال ویسته دغه دا سمندرې ل سمندار سره وصل کو سره به یر ل سره وصل که نو دا ډیره مهمه نقطه دا چې د چا په لاس کې چې د پیکا د رارکټ سره د شړی ته ک نه او نور د چول امریکا مخال ته نیویللي دا لسه او نظام دلته قایم شي او بیا د هغه خپل کنټرول ولري خو له دروازه دی ولري او خپل اجازه نامه دی ولري او ا کټمټ حیثیت داسې دلک دیو ميدانوي شتګر راځي کني تیریږي د مملکت د سرحدنه دی او پاتک نه دی سرحدنه او ګمرک نه شتيری دغه سي ګمرکو نه داسې تاسیسات دی داسې الټا پختنه داسې الټا او کنټرول موجود دی او سیستم دی خو د تاسف زید هدا شه د ارځ غربیانو خپل واک کني ولي او یا دلته داسې خلک کړي دي چا هغه نه پرې د شلد تل د اسلام حاکم شهید تل دریم حاکم شهید تل د قوی شي د د غربیان مخاوني ول شي غربیان د طقراتاک د غربیان د وسایل او د غربیان د ټنګونو د غربیان د قوت د ګرځیدور د ګرځدو مخاوني ول شي مزاګر دی خو ورته اسرائیل جوړ کړی دا او دی خو په مصر کې د 10 فرااونانو سره مصالحت کړی کل کله د هغه شکل کې جمال عبد الناصر شکل کې کله د سعادت په شکل کې کل د هوشني مبارک په شکل کې کړه د اوس د عبدالفتاح سیسی په شکل کې چراغ لای او رزباندی یو دو درې کال مخکې تاسو ته یاد دي چې په مسل کې دی خلک یو واجب خلک مزهرو تر اوتلی و چې موږ اول او کې د دیموکراسي لپاره نوم وخت نه کوله چې موږ شریعت غواړو موږ اسلام غواړو او د ته ورته داوی کوي نو بیا په سره او ټنګونه په یو میدان کې د خار په منس کې په تخذه درې او ساتونه کې څلور نیم زره کسان و وجل <سؤال> د قاهره سره کو نه د پوینو باندې ولړل په خبر ځبانه هر اخوات وايي په خن شریفو نه د سره کو باندې زکه چې د سلته يرونه موشتل لمزي په باندې ورخې جوول خلکو سره کو نه کې خیمه جوړ کړي وي کمپونه جوړ کړي وو الچ ارشته استريچونه وو ارشته د ناست ځایونه وو د تقريرونه ځایونه وو احتجاج تر هوته لیو احتجاجیکاو مزایریکاو او د رجه مسلسله او او چې موږ دلته اسلام غواړو موږ دلته سماناوي حاکمیت غواړو نو بیا دلته د یوکو د تاوک ولا ور باندې د د الفاتاسی سی هغه اخوانی ريزيون ور باندې هغه تر څو پورې په زندان کې چولې ده او چې په یدم باندې محکوم کړم او په څلورنی مو زر وشوخه خلګي په یوو رزبانی وواجل او د مړي د صفوبل زرونه باندې راټولول ویډیوګانې نشر شي وي د چې بل زرونه د مړي د سره ټولې او خلق به انسانانو باندې ورخیږي له هر خانه د دا خلک د مشتلکی نر او ښځې وشتلکی او هر خاطه د قانوني کریمونو هم د سپراتی د دې په خاطر باندې د ارص وحشتونه د تر سره کې او د ټوله امریکا او اروپا دلته د اسرایل تر شا ولاړې شدا یو خاطه د اسرائیل حاکم شي کله چې اوس دوړه خاطه مصر ده دې خاطه د سینا ولایت ده او دې خاطه مصر ده نو دا ډیر مهم تنګې ده د یوسل الله س کې تنګې ده پدی بانی بیا پلونه همش تایدی، سوور گاڑی پی بانی تیری موټر موٹر پی بانی تیری گی، سوزای پی بانی پلونه دی، نو دا دو مهم تانگه دای، اول مهم تانگه کم زیده؟ جبل و تاریخ، دو مهم تانگه کم زیده؟ دی سویز کانال، در مهم تانگه او ندیزه که گوری تاسی، د دی سری بحری او د عربو د دی بحر تر د کونش کې دلته د یمن سره مخامخ شیخ او ته یمن پرد او یو خوت ایریټيريا پرد د ایریټيريا د یخو ته یمن د یخو ته ایریټيريا د ته د بابول مندیب څنګه وایي کوم څنګه وایي بابول مندیب څنګه او دا 15 کیلومتر سور لري فقط 15 کیلومتر سور بیا په دې 15 کیلومتر په یمن ځم ځم کې جزيره شته د زین جزيره دی وچي د یخو ته دی او د خوا ل سمه چته رالی ریتیا د اریتیا هم د مسلمانانو مملات دی د مسلمانانو زیهن ته ځکه اوس د مو اسلامی ملات په ه با نه را ځي چې الته اتیا في صده اوسیدون کې مسلمانان دي او شلفی ص مسییان ایساان دي. دغه شلفی صده د ایساان پر اتیا صده مسلمانان به نه حکومت کوي شلفی صده ایساان راپورته شوي دي او فیدیاتیه فصده مسلمانانو <سؤال> باندې حکومت کوي بیا دغه مسلمانانه مهاجر شوي دي بیا تختې دي لسودان ته په سودان کې بیا د مهاجرونو کمونه دي لکه د افغانان چې کومیزم نه وتښتیدل له پاکستان کې کمونه جوړ دوی هم اندازه مهاجر شوي د حکومت له دې شل فیصد ایصایانو په لاس نور خلکې اټیا مسلمانان دي خدام مسلمانان کې محکوم دي دا دومره مهم ځای ده چې که په د دې ځای کې د مسمانانو یو واقعي تسلط حاكم شي او دا بل دا ګوري د سومال د د سې د دا هم امدي تنګي تر وته لیدي کړي تاسو پام وي په دغه ځای کې اکثر د غربيان د کښتيګان امتقتو لکه بیا خلق باشتي اخلي پیسې نه اخلي د سوماليا سمندري غلبولي نو دا داس یو مهم ځای دی چې تقریبا دا س یو بلد ټول نړی مخ د کښتيګانو امدي ده, ده ته رای چې بیا د نصې بهبحیر ته داخل شي او د سربحیر په د به خیریت ته داخل شي بیاکه د سپینه د روسیه خواته نو بیا دلته د استانبول للار نه د مري د سمنر لا نهورې بهبحیریت ته داخل شي بیا نور روپ هم ته روسی ته او د شرقیه اروپه هم ته او یا د غربی اروپان هم ته داسې او یا هم ت راواته لا داسې را شي بیرته برطانییت ته لاړ شي او یا هم محام امریکاته نه شي د خللا د سمندر للار نه نو دا ډیر مهم زای ئ دغه رحلاته مسلمانان دي خو التا وزيته داسې جوړ کړل دي غربيان چې اسلام دي التا حاکم نشی، مسلمانان دي التا حاکم نشي مسلمانان دي التا قوی نه دي ډوړ خو او کړه د سټوک حاکم نشه د غربيان غلامی کوي د خپل لپاره د الله اخلاص ساتي او پټول توان باندې کوشش کوي چې مجاهدین او جهاد په دی سیمه کې قوی کېدل او تفریح نه دي ځکه چې مجاهدین خو بیا د غربيانو نه د دین خو دی الله د دی دین دی حاكم اول دی پا راپورته شوی او دا زینب په فشار دی وسیلی په حساب باندې استعمالوي غربيان ته بلار نه ور کوي او غربيان د دین دی نویریږي شکایت د ز... چاډم په کشته باندې وکول خو کشته خوره کیږي نو حدا د جزب باید په دوه خلک باندې د خرچو کوم د حکومتونو باندې دوه غاړو باندې شدل ته داسي خلک راشي داسي قوت راشي شاهد جهاد مخالف دی اسلام مخالف دی شریعت مخالف ودا کوم تنګا دی باب المندیب کوم تنګا دی باب المندیب تنګا یو خواته یمن دی او بل خواته الیټرییا او سومال الیټرییا او سومالیا او حبشه ایتوپیا چې ورته وی حبشه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام ورته ویل چې یو ماجر شي ماجرین چې ورته نو دا دریم تنګا دی څلورم تنګا یې ورونو په دې ځکه دا تنگه ده د هرمز تنگه ورته وای ایران پردا او بل وخت ایمارات پراته دی پوښه ورته ایمارات ورته پراته دی او بل ایران پردا دا د هرمز تنگه دا ډیر مهم تنگه ده ځکه د دنیا تقریبا 20% تیل دا ل امده زوی دا ټولې دنیا کې څو نه ماشينې او لات چې لي څو نه تیل مصرفي د 15% د تیلي د 10 مينوږي د 10 مينوږي ځکه دلته د سعودي تیل د دهم امدغه خلیج تر د ایران تیل د دهم امدغه خلیج تر اوزي د عراق تیل د دهم امدغه خلیج تر اوزي د منسک دلته د کوېټ تیل د دهم امدغه خلیج تر اوزي د د قطر تیل د دهم امدغه خلیج تر وزي. ده مانس کدلتا ده بحرائن تیل د هم ده خلیج تراؤزی ده عمان تیل ده هم ده خلیج تراؤزی نو ده سیما اصلا د تیلو یو لوی معبر ده ده تیلو ده تیردلو یو لوی زای ده او پدیزا که یو خواته ایران پروت ده او بلی خواته ای خواته امارات پاتې هم ډیر مهم څنګه یې ډیر مهم زايدي او د زی ب بل فعل امریکایانو په خپل نیولې دلته د امریکانو خپل کښتيګان ولاړ دي دلته د امریکایانو خپل فوز نه دي چې هر کښتي تیریږي را تیریګه امریکایان تل شکی دي غوي د کنټرول لاندې وي په سمندر تل هم هغه دي رادار لاله رنه په سمندري رادار لاله رنه د کنټرول لاندې دی ول څوک زیر زمینی شي را تیرني کې ورته یا لار ورته ونني او دی باندې نه هم په د امریکاان په خپل لمشت د دې د دوی خوابه ګرځي ورته او په دې خلیج کې هم ولاړ دي او په خلیج کې څو زیات دي دوی اډې په قطر کې دوی اډا په بحرین کې دوی اډا په سعودي کې مخې دوی اډا او عمان کې په دې ټول ځایونه دلته د امریکاان خو په تسلط دی اي او د یو ایران سره مخالفت درلوده هغه مخالفت هم ختم شوه د امریکا د ایران ترمن سره جوړموښو نو په دغه ځای کې هم دوی د ازه ذکر ټینګ ساتي چې د عربي مجاهدین د ډیر خطرناک خلق دي دی, دی القائده هم په دغه سیمه کې ده چې چو څونه په تاریخي لحاظ بنیدې jihad سره د چا نسبط پاتې شوی ما خ دې دغه سیمه خلق د دی. دی عربین اړي خلق او د اسلام مرکز هم هم د ځای کې ده مکه او مدینه هم په همدې ځای دی، در نو ډیر مهم ځای دی او بیا د تیل په لحاظ باندې ډېر مهم ځای دې ځکه چې د یو ځای نه د دنیا شپې 30% د تیل تیریږي هغه ځای چې د ټوله دنیا خلک کوشش کوي چې دا ځای په خپل کنټرول کې وساتي تر څو آلته جهادو مجاهدین راو نرسيږي یا داسې څوک راو نرسيږي شلته اسلامي حکومت جوړ کړي او بیا و چې ځای د تیل در باندې خرڅو ما خو حساب خو بکې کانه او چې هم په اجازه به ولې چې هم په اجازه دوی داسې څوک آلته نه چې د اجازه اوختنه کوي وای وويشت... چې تبهونه تنه مان اجازه تیریږي راته وای نه د سیمه ده بندرونه د لارې د گذرونه د بتول د ما په واکې چې زت څغاړ ما غسی باید وکومو او په دې ځکه دا څوک باید حاکم کم چې په دې شانه کې لمس را کار نه بلکې خپل ماته محتاج زه دي غا امنيت وساتمه ورته نو دا څو يم څنګه شو سلوور جبله تاریخ اول سويز کانال دویم بابول مندب دریم او د هرمز څنګه صالو رحم دا ګورټول په اسلامي نړۍ کې پینځم او شپږم دا دواړه په دیزه کې دا دیزه کې تاسو ترکیه پراته ده د دې ترکیه دا هڅه کې ده چې په د استانبول د اروپا کې پروت ده استانبول خر خارد هغه خر دی چې پینځنوي فیصد برخه په آسیا کې پروت ده او د پینځه فیصد په اروپا کې پروت ده او دغه پینځه د پینځنوي فیصد ترمن زیاده تر د استانبول د خر په منځ کې یو وړکې سمندر غوټې دی دوه متر تنگ چې یو کیلومتر فاصله لري یو کیلومتر په وبند یو کیلومتر داسې 11200 متره فاصله لري او دې په سروونی بها پل جوړ کړی دی تر کې چې د استانبول د ښار دوړه خواوې سره نه تلولي دي دې خواته تاسو ګورئ دلته د تور بهیره ده او دې خواته دې سپینه بهیره ته را دي سمندر غوټې ته لر او تل چې به دې سپینه بهیرې سره ووصلده پدې ځکه چې دوه تنګې دي ترنيزه شورتوي ګورینوب ګورې چې پدې ځکه چې تنگې یو پدې ځکه چې تنگې ده دا د بسفور تنگې وای او یو د دردنیل تنگې دا دوه پستانبول کې دي په ترکیه کې دي او دوه خواته د مسلمانانو مملکت نه یو خاتم ترکیه ده بل خاتم ترکیه ده کټ مملکه د سويس په کانال کې یو خاتم مصر او بل خاتم مصر وو او دا څنګه یو دوه مهم دي چې ټول اروپا یې د وشل لاله عربین اړی سره نه خلولې د اسلامي اړی سره نه خلولې د سیاسي اړی سره نه خلولې ده دا اروپا ټول مملکتونه <تصفيق> چې دي د ترکیه لاله ندلته ورته د عربین اړی سره دي ایران سره دي هن سره دي ټول سیم سره اوس د اروپانو کې د ځمکې لاله نه دی ورګاډې لاله ناراضي هنته وشي راځي عربین نه راځي ایران تر راځي ترکیه تر راځي او بیا د ترکیه ل لارينا رابينالې ته بیا دغه لارينا بیر تر ازین داسې د مصر لارينا افریقا تر ازي د اورګاډي لاري د موټر لاري نو دا ټول راته کې نن نو دوه تنګل لاري نه دي چې په یو د دردنيل تنګې ده یو د بسفور او د دوار موقيت په کم ځای کې ده په ترکیه کې ده نو سلور هغه او دو دوه داشو د شپکته کې شو اګولې دي خاتمه یو سمندر نه خلولې دی بل سمندر سره د کټمټ داسې د لکې دالیز دروازه چې دی چا په واکی چا ته خلاصي چا ته بندي ور څو نو دی روسیا دی د روسیا د تورکی سره جنگل پیداش د تورکی د چګولې د روسي په مقابل کې یو مړی شیدو کوم دون یو مړی شیدو هو دا روسان په د تورکانو باندې زور نشي کولای تورکان او روسان یو طایره ورته وشته سوري په جګړه کې روسي ډیر داسې کې برګي برګي کړې ورته د ورته اورته ویل چې کټاس د په خلاف اقداماتو کوي مونږ به تاسو په مخ لاره بندم څنګه به باندې څنګهم چې باندې د روسانو بیا بدبختی پدې کړه چې د نړۍ دنیا سره یووازیني سمندري لار چا د غم داد زکه دې وخت د کنګل ده او دې وخت د روسیا چې دغه بحر الکاہل تر واته ده اغد دمر لری ده دمر لری ده دونه په سحرگان او برفستانونو کې دا چلته انسان نشي وې څه ده البته د دوی ترانسپورتیو وسائل دي ورګاډي دي دوی موټر دي د وغلی پر زمينه نه د برابره شه دي خو ته درش دا ورګي ماسکو دي ځای کې ده او دا او په زړهګونو کیلومتر لری ده دې سمندر نو تر ټولو نږدې سمندر او یو وازنی لاره لار د روسانو اغت کومه یو ده ټول بهیرته تر نه نبه دغه د ترکیه لاره نه بیرته د نړۍ سره روسن د اندي لاره نه ورزیو د د لاره د سره اړیکه برابرې د کیشته نه خپل <سؤال> تیل هم د نه خرڅي خپل صادرات هم د کوي خپل واردات هم د نه کوي هم د نړۍ اروپا سره او هم د افریقا سره هم د امریکا سره هم د استرالیا سره هم د چین سره له ټوله سره اړیکه سمندري یې کیشته اړیکې دي هم دغه نه ده او دا ډیر مهم ځای دی دواله ترکیه د دلته واقعنه اسلامي حکومت راشي مسلمانان حاکم شیدلته اسلامي نظام راشي نو د دروازه باندې مسلمان پلاس کی. او یو شاته اجازه نهي زړی نهي اجازه بنور کوي ورته خو اوس یې الته حاکم کړي دي چې هغه په اسلام باندې بندیز لګاوله په دغه ترکیه باندې امریکایانو غربیانو اروپایانو انګلیزانو داسه نظام راوستل دولت د مسلمانانو خلافت قائم دولت د نظام او عثماني دولت یا عثماني خلافت څو طوي شپږ سو وکاله ټول اسلامي نړۍ تقریبا به استثنا دی څومره كونو د دیواني د مسلمانانو حاکمیت او په خلیفۃ المسلمین په دولت په استانبول کې بو د د استانبول نوم اسلام بول وو به استانبول کې د اسلام ټکی ورنلری کې دلته بیا نیک مصطفی کمال اتاتورک په نامو باندې وسوکراوسته هغه بیا سو ډیر خطرناک کارونه کولیخه خلافت لغو اعلان بلې ترکیه کې شریعت ممنوع اعلان ترکیه کې بشریعت دې د قران تلاوت یې ممنو اعلان کړو قران چاپول ممنوع اعلان کړو څلیریشت کالا ترکانو اذان وانه ورې ده اذان باندې بندیز څلیریشت کالا څلیریشت کالا ترکان حج ته لاړل نه په حج باندې بندیز ولګاو په اسلامي لباس باندې بندیزو لگاوه د جمعې د ورځې رخصتي یوه شنبي ورځې ته بدلا کرا په غړې باندې بندیزو لگاوه په بورقه حجاب باندې بندیزو لگاوه په خزو په سر پټولو باندې بندیزو لگاوه ديني مدارس باندې بندیزو لگاوه په عربي رسم الخط باندې بندیزو لگاوه د خلکو خاتي واخده انګلیزی ته وڑو چې په انګلیزی خط بنه ولیکل کوي او وجه دا و چې دلته په زرګونو په لکونو اسلامي کتابونه لیکل شي و دغه خلک چې د راتلونکو نسل د لمخنې کتابونو دی استفاده فرصت له لاس ور کې نبي چوک خطي بدل کړي چې خطي بدل کړه په خاني کتابونه چې په عربي حرفونو لیکل شي و د روسني به خلکو کم خلک شړاله شو دی په عربي نه پېدل نه پېجاندلغه حرفونه په انګلیسي باندې پېدل او سم ترکان واي په خله باندې ترکیجه به نه د ترکیجه به الفاظ کې خولي کې انګليسي حروفونه اي بي سي باندې لیکي نو بیا چې دا نه ونه چې دوی را फायदा شون د په خونو کتابونو باندې قران حديث تفسير سنځ په اړه به ژوند کل شو شه نو پدی باندې نه پېدل دلته د نظام حاکم که چې د ترکیه رابطه له اسلام سره له مسلمانانو سره له شډیت سره له نظام سره اسلامي اخلاق سره اسلامي امت سره د ترکیه رابطه بریږي ترسو دلته ځکه داغه ترکیه چې وا په حقیقت کې د اروپا دروازه و یال د اسلامي نړۍ لوري اروپا ته دروازه دی و وا. چې لاره هغه څه شې نو دی پدیزای کې خپل تسلط د سره وسته چې هم نظام د خلکو له ذهن نو وباسي همي حکومت او له حاکمیت او قوانینونه وباسي نو د شپږ تنګیش و او هم تنګې پدیزای کې تسپورې ورونو دی ځکه دا یو خاتندونیسیا پرتا ده او یو وخت په ماليزیا پروت ده لګور دا ماليزیا او دی وخت ده اندونیزیا ده دغه ماليزیا او د اندونیزیا ترمنځ دلته دا نراه تنګي ګوري د مالکا تنګي ده مالکا دا د مالکا تنګي دومره مهم تنګي ده چله دي خو نه پوری له شرایط ده بهر القاهله <سؤال> له رنه څور امریکای کشتی دی یا د پته یا د تته د جاپان کشتی دی یا د خوته د کوریاګر کشتی دی یا د خوته د روسان نقل و حرکت دی یا د که کې د استرالیا یا د که کې د فلیپین ده یا د دې کې د نور غټو مملکتونه دي یا د دې کې د جنوب شرقي اسيا هيوادونه دي کې مثلا د تایلند ده یا د دې کې د لاوس ده دي دي ناري دي دي دي دا د شوم رهوا دونه دي دويشتيګاني سمندري حرکت شته هغه د نور نړي سره د دي مالکا دي تنګل لار نه دره تاسو چې نور لارم شته دا وایي چې د تن څزر د لوی سمندر لار نه دی لاله چې شته خو دا هغه لار نه چې ځای کې انسانان ويلت ځکه یو سب پرتکۍ یو سب کتکۍ یو سب اخلي یو سب خرڅي اخو انسانانو لپاره ګرځي په لوی سمندر کې هیڅ چې ګرځي کنه يرانه ته نه ګرځي په انسانانو ته ګرځي او انسانان خپله پر امده کو سیمو او بیا د سمندرونو غاړې خصوصا د کمزکی تنګيدي دا بیا دونه پر مختللي خارونه دي او دونه لوی لوی صنعت په کې ده شالتہ کښتیګانو دي جوړولو د کښتی چې څومره سامانونه دي دي, دي دي او نور ارتشه کوشش کړي د هر مملکت کوشش کړي خپل صنعت او خپل تجارت د سمندر غاړې تروباسي تر څو لغزنه په اسانه باندې بل زه ته نقل کړي شورا یې وسته او ستاسو ګور د پاکستان ته پاکستان کې تر ټولو پر مختلل او لوی خارې متمدن خاري او په مالی لحاظ باندې آباد خاري کم يو ده کراچي ده ولی ځکه چې سمندر په غاړه باندې ده دا. په با داسې حال کې چې کراچي خپل یو څاس کې خوږي وبنه لري په شرو کې آباد ده په داسې ت کې کراچي په کچا لیدلې وي خو ورمالوم د کچا نه ویل دي ټول داسې په سره شګه کې آباد ده کله نه یوبسته خو تروی دي د سکلو وبنه دي او په ټوله ورته اندغه دي سندوب وو دي کابل وو دي کابل سندې بیا د سواتین ول سره ملګری کیږي بیا باسین ول سره ملګری کیږي بیا جهله ملګری کیږي بیا نیلم ملګری کیږي بیا عربي ملګری کیږي بیا ستلج ملګری کیږي بیا چناب ملګری کیږي دغه نهرونه سره یو ځای کیږي د سندونه د دېټول نه بیا د دریای سند جوړی د دریای سند په سند کې او اول په کې دلته بند ورتا چواله د دې ځنه د وې تقسیمې او بیا خته یو بل زیاده ټټور توي اغذه اورسیږي الټيټ بند ورته چولې د سیو جهيله جوړ کړي او دا وبی بیتنه په نهرونه کې هم د زراعت لپاره استعمال کړي او هم کراچی ته بوولې دي, دي او کراچی کې به اندغدسین او الټ خلاص کې یو سیستم ورته جوړ کړي چې هغه به توزیه کړي او خر کې هغه لوی ذخیره دي بهغذه فلټل کیږي به کورونه تراسي اندغدسې ددسین وبات کی ترټولو پر مختللې خر بیا هم کراچی ترټولو لوی صنعت بیا هم په کراچی کې د ټول لوی تجارت بیا هم په کراچۍ کې کې ولی ځکه چې کراچۍ د سمندر په غاړه باندې پروت ده. دا, دا مازیو مثال در وايي. دا چې پاکستان د نورو مملکتونو په نسبت ډېر پرمختللې اعلان ده. دلته چې د سمندري خوار ډېر اهمیت دی. متاسفانه چې د نور ځایونو کې چې ډېر پرمختللې دي جنگ پکې نشته ده. امنیت خله او پاسره منځ دې دي. او د ډېر وختونو راځي چې د استقرار د کې علم د پکې دغه د خورونو بڅونه قوي. نو دا وټ انګيدي دا و واړه تقریبا د مسمانانو په مزګ کې د مسمانانو په خاور کې دي د مسمانانو په نړی کې دا اغه مهم شیان دي چې ورسته به چې نو خبر تاسو ته کوم دي د اهمیت په درته کې واضحه کیږي خدای وټ تانګي تشفزين توسه دي چې دا ډیره مهمه نقطه دي بیت رازوز دا چې غربیان یا شرقيان یا نور کفار ول اسلامين نريبي نه حمله کي د حمله کلاګوري د سلبي جګړو په شکل کې وي کلا بیا د استعماري جګړو شکل کې کل بیا دا اوس نه دیموکراسي دي جوګو په شکل کې کل روسان راشي لدی زنه کلم مثلا انګريزان راشي لدی زنه کل اسپانويان راشي لدی زنه کل فرانسويان راشي راشي الجزائر و نيسي اوس له ديرسکاله حکومت روان المغرب و نيسي یټلويان راشي د تلېبيا راشي د مصر و د تر راشي هند و نسي داسي م و نسي روسان راشي د منځني اسيا هي قرغزستان تركمانستان ازبکستان اذربيجان تاجکستان دا و نسي حتی افغانستان و نسي دي خوته به کله امریکایان لدې ز نراشي کناډایان ور سره ملګری شید په دې كوم کښې <كشش> شپږ پروت دی <دي>، کوم اهمیت وکړي د دې رحیمت مبارک تاسو ته زړه ودری ټکو کینن خبره کوم اول اهمیت دا دی اول ټکی دا دی چې دغه سیمه شته د اسلام مرکز دی او اسلام داسې دین ده چې زور ترمنګ دوی ته ډیر ور معلوم ده زور ترمنګ دوی ته ډیر ور معلوم ده زکه معلوم ده دوی وايي چې په دغه سیمه باندې تاسو ګورئ دلته کده شام او په دې ځای باندې د اروپایانو حکومت چلې دی د اسلام نامه کې کوم څلور پدېسي باندې اروپایي حکومت چې له با لیبیا باندې اروپایي حکومت چې له الجزائر په تونس په لیبیا مراکش په د ټولې سیمه باندې دلته د روم د دولت وو روم دلته ایتالیا کې دلته به پدې ځکه چې د شرقي روم خو د غد د دولت څخه د وس ترکيه د د تسلط دومره په راخو چې د مدیټېنې سمندر د جنوبی غاړه د ټولې دوینې ول وو د مملکتونو د تسلط لاندې وو مسلمانانو دا سیین ور آزاد دی کي دا سیمی اسلامی شو ټولی بیا هم دغم سلمانانو حرکت و کوو د شما خواته شما خواته حرکت و کوو بیا دا سی ایرانی و افغانستان و بکستان تاجکستان تپونستان قزکستان د لوی د زاقستان وی بلخره دیزې دګوري د چچیا د یا ا اګوش تیاده داستان د دا, دا, دا, دا سیمیوننیله و في روسيا كتطارستان ونور لوي لوي سيمة ونور وشين طرح ديو خطة چين دا مسلمان را ورسيد دا دي شرقه تركستان دا سيمة دا ونور ماليزيا تا ورسيد الى اندونيزيا تا ورسيد الى و دا مسلمانان بيو حتى ديو خطة راقل چكالا افريقا يوني ولا شمالي افريقا او بيو عقبى بن نعفه رحمة الله علي دا مسلمان را سر لغة اغاية دا سيمة طول فتحة كده دویه د مح په وختې او دغ وروسته نو بیا دی ای ته چې را ووره سری دا د آاطانتیک د سمندرغاړو ته د خپل آسسی په د سمندر کې داسې وردونه که دا دو پخې د سمندر په د ووبوک ور نهنه ې او بیا ی خواته د سمندر تهک لغه وکې مریکا چا نه و ککشی داسیې نوې معلو شو ته انسانان وې نو بیا لاونه پور ته که الله که زه خبر شم چې د سمندر شاته نوره انسانان وسی ی دنیا شته د زبردا دې تا دین اخواتم ورور وسو خو نو دنیا ختمه شو هغه داس فکر کا شو دنیا نو را ختمه ده نو دی خطیبه نور حرکتونه کوي او دی خطه دی او خواته ورپورې وتل او بیا دلته اسپانیا اونې ولدل ته بیا اسلامي اندلس قائم کاته سو وکاله د مسمانان او بیا مسلمانانه انداسي د ترکیه له لارې نه د شرقي اروپا تور داخله شو د شرقي اروپانا بیا داسي د شرقي اروپا کې د بيګاماته استویل چل د کوسو ودا د يا د دولت د يا مثلا نور دي خواته د بوسني او هرزګوینې د دولت د نو اروپایانو و ویریدل اغه ویل چې دا سیمه خیرانه ونی ولی بلکې دلته مره بشی راپوري وته دا زینې ونی ولانه او دی خاطر د ترکیه لاره نه چې دا و سنې ترکیه دغه وخت کې شرقي روم مرتویله اغه چې قران کریم کې یاد شوی غلبت الروم فی ادن الارض وهم من باد غلبهم سیغلبون اغه دا روم د ایتالیا نه یادې زکه د فارس سره څنګه پسنګ د ایران دغه روم مو مکالمه د ایرانین ور مخه شو به دا ور مخه شول دوی په خپل منځ کې زرتلانه جګړه و د قرانه کریم هم دا حقیقت هم په دې مناسبت باندې نظر سویدل نو د موسمانانو یو دوا نور سره لخرې یو یو مصابنه نصر دغه مصابنه نصر او تاریخ بنزاد دوی غختل چې اندغه چې د غرب لاره نه اروپا کې ور دننه شي لکه لدی خاطر د شرق لاره نور مسمانانو کوشش کا خلافتون خلافتونو وخت و وخت کوشش کا او چرپا ته ور دننه د اروپا هم فتح کی د اروپایانو ته اسلام د زور ور معلوم دوی په قتل چې مسلمانان په مادي لحاظ کمزوري مسلمانان د وسایلو له لحاظه کمزوري مسلمانان په تاريخي لحاظ باندې د امپراتوري خوندان نه خو چې هر اخواته مخکې التی به فتوحات په شرق کې تر چینا ور رسیدل په غرب کې تر اسپانیا وندلسه پورې ور تر اټلانتیک سمندر پورې ور دی خواته تر هند پورې ور رسیدل خواته تر ماليزیا او تر پورې ور نو دا چې څونه سیمه ده لویه سیمه ګوري دا ټوله سیمه ده دا د مسلمانانو په غو کې ناغله کنټرول او دا د دوی چې قوت د مسلمانانو د مسلمانانو قوت په ټانک توپ تور په دې شېانو کې ډېر نه و د مسلمانانو قوت په دین کې و په دینی جذبات کې و او دی د دین په حقانیت کې و نوڅو به مسلمانان خپل د دین او د ایمان په قوت باندې ورتل او څه نور خلکو چې دي د دین لید د ایمان به لید د عدالت او انصاف به لید د اسلام د محاسن به لیدل نو دا په دی باندې مقانه کېدل په خپل مسلمانۍ دی ځکه اسلام په دی الله لول غلې دین دی دي. عادل دی ورکی انصاف دی ورکی نو بیا څه کېد یابد نور او لسون وبچه اسلام او اسلامي تعلیمات وو وردل وو فاخي بان بقى دي لغنبه متعسره شوف اخبلها ومسلمان شوف او مسلمانان وبهام دي ديني جذبه بقوه باني لخركشي وكولي جهاد بك وفتوحات بك والبي باش تلقرو لي سيد خ... مزكه بيتشوني ولا فورا بيخلق تولي وينور دي تاسيد ممكن ما لكم مالنا وعليكم ما علينا تاسيد منقولونا شويه نور او شورتنا شو الوهم دا سي بزو ظلم بندنا بلكي دري مرحله بي ورتورو اوول مرحله دا استاس مسلمانان شي زمزک د تاسې وطنونو د تاسې حکومتونو د د موږ اټ چې درنه دی پکاره مازی دا دین و مننه او د دین په دي خاطر و چې په دي کې د تاسې نیک بختی او سعادت دي د موږ سترګې یاو د تاسې او د موږ سمو د تاسې به موږ هم کلفیتونه وی دا یول مرحله دوی مرحله دا چې که اسلام نه معنی خپل دین باندې پات شي خپل مذهب او خپل طریقه او خپل فرهنګ خپل ژوند باندې پات شي څرونه کوي خو ته جزیه ورکوي د مسلمانانو حاکمیت و دین خپل پاله اخلاق او عقیده شيخ خپل پاله منځ تاسو په زور نه مسلمان وو د مسلمانانو عمومي احکام سیاسی احکام د مسلمانانو د نظام حاکمیت دا و نور د تاسو دین د خپل و د مسلمانانو د دائم اپشن یا دائم اختیار شو دی ته ورکاو نو درېم بیا دا اوس څنګه دین او نه جزیه معنی بیا توور زنان تیار کې ججنته بیا ان تار دا در افشان یا در خیار در کار آخری نه د توور د جن کار بیا آخری نهوو نه دوی ته دا معلومون چې په اسلام کې دا قوت شته او دا قوت به دقیمت تر وې پورې مسلمانانو کېوي ځکه مغه قرآ و همشته مه حث و هم شته مه دا ما شته که مسلمانان بیر ته وور وه زی د دوی په مغ وور بیر ته قوخږ نو به هیڅ څشل وکړه به بار بار بار بار, بار, بار. هر وخت کوشش وکړ چې کله د سلیبی جګړو لاله کله د استعماری جګړو لاله کله د نور مختلف جګړو لاله د اوس د دي دیموکراسي دي د دي جګړو لاله شومکه اسلامین رغې کوي دیموکراسي عملي د ټول لاله د د د نیولو کوشش وکړي دي د دین د دي خلکو د اخلاق د خلکو د فرهنګ د تمدن د خلکو د رسم او رواج د دې بدلول کوششونه وکړي ترڅو د مسمانانو ایماني قوت د کمزورې کی او تر څو پرې چې دغه ایماني قوت کمزورې شوي نه او تر څو پرې چې مسلمانان نعوذ بالله ل خپل دین نه اوښتي نه وي د دوی د جګړې باندې مسلمانانو په خلاف باندې له هر اخوانه امدا سره روان وي قران کې الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ولن ترضى هذكلا برازينش عن كلا تانا اليهود يهودان ولم نصارى انا نصارى تزانو تيسعاني مسيحياني داب درنا رازينش شرازي درنا نشي در سفر جګړه کې بي په جنگ کې بي په تردی پرچه تت بیا پیروی وکويته ملتهم دي دي دينه او دي طريقي دي دي لارې پیروي وکي معنا دا چې تر څو مسلمانانو دي دوی لار خبره دي دوی مذهب طريقه دي دوی اخلاق تمدن دي دوی فرهنګ رواج دي دوی نظام او حکومت منله ني دي دوی جګړه باندې مسلمانانو په خلاف باندې روان وي دا دي چاوي نه ده دي الله Allah الله په هر څه باندې خبر دی الله په هر څه باندې عالم دی دې هر چا د نفس نه په هر وخت کې خبردار دی الله تعالی د يهودو او د نصاراو چې د شاوخات رسو نه پراته خو يا يهودي يا نصارا دي يا مشرکین دي د دوی د نفسيات نه خبر دی نو ځکه تعالی په تاکید باندې فرمایي او تاسو خو الله طالبان علما خلګي اسید دلند دي چې کی معنا درملومي شلند کې علما و دري پراته دي یو مفہوم دا وره کې د نفي ن دوی مفهوم به کې پردې د تأكيد تنجار او دریم مفهوم پردې وکړ د تأبید ابدا د ابدیت د تل تر تلوالي د هر وخت لپاره معنی ده چې د دوی د ناراضي او دوښمنی بل تاسې سره د موجودوي او د تل د پاره به با موجودوي داسې دی او په تاریخي مقتاله فارنه چې کله به یو کله بني نه دا به د هر وخت لپاره به با موجودي ترچوپوری تر هغه چتا د دوی پیرووینې ترچوپری شدل ته اسلامي مسلمانانو جهاد ويه ويه ويه او مسلمان توحید دي دي او کلمه او شریعت تطبیق دي شریعت د تطبیق نه پاره حصی دي خلک بل هر اخوان او کوي راضي او مسلمانانو باندې حمله کوي مسلمانانو وطنونه الله فرمای شدوی تاس نه راضي کی د دوی د او د دوی د ملت پیروي هيت کلابا په هچ وخت کې راضي نشي درنه هرگز به راضي نشي درنه حته تتبع ترڅو چې ته پیروي ونه کوي ملتهم دي دوی دي ملت دي دوی دي دين الله فرمایي په بلاط شریف کې ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع ولا يزالون همي شبابي دوی اكافرن يقاتلونكم لتاس بخلاف بجغري كوي كوي كوي كوي حتى يردوكم ترى غفوري تشتاسي مرتدكي تاسي وگر زبي عن دينكم لتاس دي الدين ان استطاع كثير مقصد فدي دوار اياتونه كي كفار وجغري بد مسلمانان درڅو پولیسو مسلمانانو د دوی پیروي نکړي د دوی نظام نه منلای د دوی حکومت نه د دوی قوانين نه د دوی اخلاق نه منلای د دوی فرهنګ او تمدن نه د دوی رواجو او د دوی د ژوند طریقې نه د دوی اقتصادي نظام نه منلای دا جګړه به دوی دایمي وي چې مسلمانان خپل ازادي وغوړي مسلمانان نور خلق او تخپل دین او رسول وغوړي د کشمیر کاش بدلته موجوده دوی تور معلوم دا وایي چې مسلمانان پرې خو دلای شو چې قوی شي مد شي یو شي نظامې یو شي خلافت اوقییاده او ماارت او سیاسی و دا د یو چا په لاس کې شي نه خلک بیا قوی کې بیاچین خواته مخ کوې ځکه تیار پر دلته په او غورن تیار پراتې په ترکستان شرقی کې دا بیارروې خواته مخ کوې تیار ګورجستان کې پراتي دی تیار پچچنیا کې پراتي دی تیار تا او تارستان کې په خځاخستان او پدې سیمه کې پراتي دی بیا اروپا خواته مخکې ځکه تیار دلته دوی مسمانان په بوسنیا کې پراتي په البانیا کې په کوسووا کې پراتي او بلکې لا د مهاجرین چې وسبرغلی دي په فرانسې په ملیونونو دی په برتانیې کې په ملیونونو دی هر چیرته چې مسمانان الته چیرته په لاکونو چیرته په زړګونو او حتی په ملیونونو دي او امریکا کې الته پراتي دی نو یې کوشش وکويشه د دوی د قوت سرچینه ور خړه پړه کوي ور ختمه کوي دې قوت سرچینه یوه څه ده دوه ډول یو مادی قوت ده چې هغه حکومتونه دي حکومتونه په خپل لاس کې ونيسي خپل حکومتونه ور باندې قائم کوي دویم قوت معنوي ده هغه معنوي قوت څه شے ایمان ده اخلاق ده ایمان او اخلاق ور خراب دي مدیا لري وسایل لري نصاب لري د فرهنګ د قوانینو د مؤسساتو د دیرللار نه ایمان او اخلاق داور خراب کی شدی جهاد جذبه ور کی پیدانی شي د ازادۍ جذبه ور پیدا پیدانی شي د دعوت جذبه ور پیدا پیدانی شي خلک ته د دي دین دی دي رسولو او د الله خلانه دي ور سپارل شوې مسولیت دعوت رسول د انسانیت ته د دې لپاره دی ورسګار نشو او په ځانۍ اخته کیا مسلمانان په ځان اخته کې بل چاته پام نشي بل چاته ورزګار نشي زه کوې دا خو مونږ لیدلې چې یو ور قوی شو د بیا ار خاتمه کوي په 2009 کال ما ماده بوشه و واینا و وريده دلت لاوس تر اغلو دلته په جنوب شرقي اسيې کې دلته د ویتنام تر څنګ لاوس تر اغلو او اقتصادي کانفرنس ته وینا کوله 2009 کال بوښ پخپل په واز کومي باندې اعلان وکاو چې کومنګ د تر هغه غرو چې مجاهدینو ته د تر هغه غرو وي وای کومنګ د تر هغه غرو مخاون نو هغه ورځ بیا روانه ده چې لنډونيزيانه نیولې ته المغرب پورې به یو نظام لاندونزیان انی ولدی اندونزیال شرق ننی المغرب بي. ته غرب پوری او د اروپا د شرق ننی ولی ته هند پوری د ټول یو نظام یو به خلیفہ وی یو به حکومت وی یو به قانون وی او د ټول لاری ګدر د تنګي د د دوی ډیر خطرناک خلک شنه ری به تهدید وی د دې لپاره چې د شي نظام یو نشي حکومت یو قوانین اسلامي نشي دی جهات جزبر کې پیدا نشي دی قرباني احساس ورک پیدا نشي دی ازادي احساس ورک پیدا نشي واخلاق له هازه هم دا خلق فاسد کوي او پاسکری پا له هازه باندې هم په دوی باندې د سه زالم مستبد کافر زنديق مرتد بد قسم خلق قرباني مسالحت کوي شله دوی نه زندانونو نه ډک دي دا اوس د افغانستان په زندانونو کې وې زره ځوانان بنديان دي امداسی د نور نړی اسلامي نړۍ کې د زندانونو کې زندانونه خو جوړ دي د دې دي چې باید فساق فجار ظالمان، له شوت خوهر له شراب خوهر زانین لوتیان قاتلان د خلک پکې چول شي خو دغه چا د کړی لمجاهدینو ل قاریاں او ل حافظانو او ل عالمانو ل دعوتگران او لمصلحینو د مسمانانو او لمشران او داس خلکو نه زندانونو ډکړي ولی ځکه غرب ورتوي چې تاسو ترشا منګدري دغه نظامونو د حکومتونو ترشا د تا سر شامنږ درغو حمایت منګ کوو هم هوایی هم زمینی هم اقتصاددی هم اخلاقی هم سیاسی هر ډول حمایت ته منږ کوو په تااسې به چ کوي په خپل وط کې به اسلام سرپورته کولو تن پرېدي مشادین به سر جوللو تن پرېدي اسلام به حاکمیدلو تن پرېدي او وسلم چې چه په کار درکو. درکو, تیار درکو, تیار درکو, درکو. دی, دی منګه در کوو مرم در کوو تهره توپ در کوو چې د یو په خلاف نه استعمالوي ل خپلو ولنو په خلاف غه استعمال کوي پهقال کې په میلیاردو ډاله کومکوونه دا منږ در سره کو د هرر خو مشرت کومه کوو شر پیدا چې د خپللو ولسو په خلاف به استعمال و زندانونه بله دوی نه ډه قوانین به د دوی په خلاف بهې ساده رو بندیزونه به د دوی خلاف باندې کوئ چې د ادده خبره کوي د جهاد خبره کوي د مسلمانی خبره کوي د اسلامی حکومت خبره کوي د شرید د نافازو خبره کوي دا و ټه کوئ نور اچنی نو دومرې د رو ببلندې وسساات چې هر چې د نپټ وس. دا اوس مونږ او تاسو پټوسی وکبراله اوسئ ها پټوسی در څم پټ داوتم پټ ماسکارم پټ جباهم پټ غشتو جب گزارم په خارونه کې ګرځدل را ګرځیدل پټ په خپل وطن کې پټ د چا نه پټ د خپل خلکو نه پټ د خپل خلخ هم څوک دی انده د چا دی چا کاکاز دی چا ورور د چا اختر ورده ولدا کار کوي زکه چې هغه په نظام کې راغل نظام غربيانو جوړ یا نژام روسان اروپا امریکایان جوړ کړي او اروپا یې جوړ کړي يهودا جوړ په مجموعه شکل باندې دوی تر شاو د ملال متحد لارنه دي امنه دي شورالرنه دي نړیوالو قوانینو له لارنه متوجي یاستې نه؟ قوت د سمانانه څو دولته دوه دولته یو دا مادي قوت چې په څه شي کې دی هغه حکومتونه کې دی داوی په خپل منګول کې ونی په ټوله دنیا کې یوازینی حکومت چې دوی منګول ته نه ورته غیر اسلامي مارق نه ورسره مناله ټول ور پس سره ټول شول ی د نصاره منافق کافر، تش په مسلمان په د ناړی کې یو مملکت داسې پیدا شو چېود د وای زل تا سره نهیم په جنگ. ځکه هغ اعلانو کا و بوش چې یا بهله ما سره یا بله دوی سره درې ملاه نهشته ده ل ی مخې دنیا خلکو سره و دره. ولی دوا و د مونږ نظام نهې د مونږین نهې دا نړیال اواصول نهې دا شریت حاکې مول غواړي. شریت د خلکو ژون نه پسونه تکلیف باې وسته د درس وکالم کار وکاو په ټریلیونونو ډالر مصرف کړ شه د خلکو لژنه لنیظامونو لنیصابونو له حکومتونو نه قوانینو نه اسلام موږ وباسو بیرته بیره دین نه کړل به کی او کدلته دا مثال یې کامیاب شو دا به شیخه نور ملکونه تورزی نو باید دلته دا زړی وڅی دبټه ادل ته ود شي چې دا نور ځای ته سرهاتو نه کیدته خبل ځای ته لاړ نشي د شاخونو بل ځای ته لاړ نشي ځکه کدار وي یوړ افغانستان کې قوی شو د په تبیری ول شو ختنور ملکونه ته ورزی ول د سمانان پراته دي اغه ويم وای چې منګم د غسه د شریعت نفاظ غواړو د غسه شریعي نظام منګم غواړو او دلته ختم کړي نو ځکه ټول لیوې مخیورته یو شو غونډیان راپورته شو لږ خلګم راپورته شو کافرانو د ټول لیوې مخ خلاص یو ک دیوی لاندې دی یو نظام لاندې دی <تصفيق> راځم او یو عالمی جنگ اعلان او ترننه په دې دا جنگ روان دي خلګي ټوټه ټوټه کړ کلی دې مزه سره یو اوار کړ زندانونه یې ډک کړل اقتصادي تباہ کړ یو چو مفسد یو څو بدخل یو څو اغله یو څو اختلاصګر یو څو غرشوتخاره یو څو منافق زنديق مرتد قسم خلګرا وستل هغه یو څو وزیران څو رئیسان څو دفاع مشران څو مشران د استخبارات مشران او یو څو بد قسم علما علما او څو علما او شیطان را وستل څو قاضیان څو مفتيان څو د ستره محکمه لویانګ او قوانين داس قوانين را وستل چې سري کفر بکی را وسته هر افغان ته د کافر کې د اجازت ورک لپو ماته په درس کې لیک چې د افغانستان اسسی قانون وي چې پشپګه مادهکې وي هو مادهکې وای په مقدمهکې وایي چې د بشر د حکو خو د نړیوې اعلې عملی کول دا د دی نظان د وظایف نه دي د بشر د حوقو د نړیوله اعلامې په تلسمه مادهې لیکي هرر سرړی د دی د انتخاب حاق لدي چې کوم دی انتخاب څو غوربان د قادوب نه شي لګوللی یعنی هر سری د کافل ک حققل لري ځ هر دین غوړین نو یو دین سبب بل دین د سره څوک حساب نشي کولای او قانوني اساسي دغه دي بشر د حقوق اعلانيه د دې تطبيقه او خپل مکلفيت غني خپل کاري غني نو دا اعلانم ټول افغانانو ته هر چاته اجازه ورکوي چې کافر کې چې څوک د مخه نشي دی ول زکه چې قانوني اساسي وايي ماده بشر د حقوق نړیواله اعلانيه منلي او بلا استثنا م منلي هیڅ قیدوبند او استثنا ورک نه شته او په کې هر چاته د دي دین د دي بدلو اختیار ورک شوای او عبد الرحمن وصاله myst يقول يوسائيه تنخل لسا Wit default what's the purpose of the thought of محکمې نه you will نه fairly taught نه this religion AUазAD نه much نه NDR katver zat dah umarans taun kamμα perse def CORPAS and 2 ay unash tatum in this religion To be honest tra Stack into theenbar and Ahish Je利be Donch канал very muchYN of this religion then try to go to infidel elahsit andαod. zahot andah other ways of not ژدې دین دي آزادین نه لري نو به هم له ونې نه شې د تمامساریف کومنګ له مزوانان او پیغله دلته وجه لکی موږ د دي دین د دي ازادې د په لور د دین دي آزادې لري نو مو... خبره داو چې دوی تدور معلوم ده چې مسلمانان یو قوي امت دی او کې د قوت د غدواله سرچینې دی دوی په خپل واک کوي او دا روغوي یو ماده قوت شنه زمونه حکومتونه دي د خپل لاسته ورغلل او دویم دوی معنووي قوت د چغه د دوی ایمانات دي د دوی اخلاق دي د دوی معنووي کشش دی د اسلام محاسن دي چ خلته اواند دي چې خلکې خپله او سرمنې نو دا د دو دوی دواړه د قوت سرچنی دي دا باید منګ ورخراببي کو ی په خپل لاس کې ولی یا په خللاقی دینی لحظ بهند داسې کوو چې ما تش نوې مسلمان پاتې شي نور د اسلام یو ډ الکظام او یو ډول عمل هموررکې نووي چې د جهات خبروره تک تجارات مې خاببی د کتال خبره ورته کوي چې نه دا نه شم کار دی کې د مطوان دی دی ما ب فشارونه را ي بندیزونه را نو و دغه ډول وزیت هلته جوکي نو ځکه کله په خپله کله موات را کله دلته د تګانوته خلک ه شووي په د حکومتتونونه کې اوهغوی بیا داسې حکومتتونونه جوړ کې چې اسلام مسلمانان د فشار لاندې سا او پهینې مخکې بیا کوشش کوي چې مسلمانان دی دي ددينین دي پهله ح د اخلا خو پله حاز دی فرهنګ او تمدن په لحاظ د لباس او مودو فیشن په لحاظ د دوی غندشي قران کې الله تعالی فرمای اوذ بالل شیطانرجین ود لو تکفرون کما کفرو فتكونون سواء کافران د دوست غنی د خخه غنی چې تاسو هم داس کافر شیلک دوی چې شی کافران دي نو ټول یو برابر شي دا اوس دوی لګیا د وای چې یو نظام یو حکومت یو قانون نریال تو ګبلیزیشن نی آلدرر یا نو نریال نظام نریوال اصول نریوال قوانین د خلکو سره هم غ کې دل د اسلام د پرداس یو تعریف کول چه غرب اغه اسلام غواړی چې د نور نری نظامونو او اخلاق او اوروفونو سره په یو را روانوي. او هغه شته اسلام وایو چې دین نور نه دی ل دینونو اخلاق او نظامونو او عرفونو سره په یو روانو. روان دا چې اسلام يهودیت مسيحیت هندويزم بودایزم دیموکراسي الہاد دا ټول په یو لاره باندې روان دي ته اسلام وایو دا د امریکانو تعریف د اسلام لپاره د کتاب دی لیکل امریکا په نوم د سول دیموکراټک اسلام ریسورسز سترټیجیز ان پارټنرز متمدن دموکراتیک اسلام دغه او ستراتیجی او دغه غم الگری پدوس اوله صفو کی کتاب دی لمس او دغه فکری په هني برخ رخصل شوی او په غي باندې شری تفسیر او باندې شوی او اسلام نړیبي مقصد څه شوی دی دوی یې مقصد څه شوی دی نو دغه عامل دی چې که م نه د غسیم هر وخت د تخت تاز لاندوي هر وخت جنگونو لاندوي هر وخت کوشش کوي چې د خلک دلته مسلمانان مرعوب وسایتي فشار لاندي وسایتي زور لاندي وسایتي تهدید لاندي وسایتي ترسو شي مسلمانان په دوی په سیوار او مسلمانان شریه مکلفیت لري چې په دوی په سیری دعوت وروري چې دعوت نه ونه جهاد دی ورسره کوي ځکه بل پیغمبر خو نه راځي کنه نو قیامت ته راځي او د دې رسالت رسول د چا وظیفه ده د مسلمانانو وظیفه ده او مسلمانان خو به په هغه فکر سهوله شي چې دا سهوله توان خو لري چې پیدا شي چې په خپل کور کې خدای په امن وي د لارې سوړلو خو د ورته جذبه او اراده خو لري په دې کار باندې عقیده خو لري نو د دې چې په مسلمان کې د عقیده راني شي د تواني ورکه په اقتصادي لحاظ پیدا نشي په خپل کور کلی کلي کې په امن باندې نه باید اسلامی نړۍ کې داسې وضعیت جوړ کې چې مسلمانان خپل ځان مشغول دي دي دي دي شي، شي دي دي دا سی وضعیت په مسلمان په مجاهد په عالم په دای په امام په طالب بن را ولی چې خپل کور پری دي تاته او د لاله شي غره ته وته خپل کور پری دي تاته خپل کله پری دي تاته نه په ځنګل کې ځان پټي نه په سوف کې ځان پټي خپل وطن تاته پر د مهاجر شي پناهنده شي بلخو ته لاړ شي ادي اقبال یو شیر شعر د علامه اقبال ابو الحسن علی ندوی رحمته الله علیه هغه یو خپل کتاب کې لانا کلکلي نسب معنی باندې دغه کتاب ی روایع اقبال اقبال په کې د ابلیس د پارلمانیو تمثيل په کې کوي چې ورزې ابلیس خپل کابینې راوخت او بیا د دې کابینې خلکو هر څا خپل مشکلات او شکایتونه ابلیس ته وړاندې کول چې سبدا مشکل څنګه کو دا مشکل څنګه د تخیل نه یو شی جوړ کړي خو دا داسې دی په واقعیت کې خپل وسداخ لري نو چې یور طرف رپورٹ شوی چې د عربو سره څوک دا عرب ډیر خطرناک خلق هرڅه چې غواړو قیامت او څنګه دوی شروع کړی قربانی دوی او خرچه ګورې دوی مؤسسات اسلامي مؤسسات ورکړې انفاق په الله د دې دا ډیر خطرناک خلک دوی سره څوک و ابلیس وای ابلیس ورته وای محمد روح و باسي باقي دوی نه خلابه جهل ته جوړي محمد روح و یعنی محمدیه اخلاق محمدیه دین ته التزام دا شین ته او بس باقی ده تیاره بو جهل ده دا, دا وسنی عربان تیاره بو جهلاند دکان ده نظامونه کی د حکومتونه کی بیا د بل قوم شکایت ورده و کی د بل قوم بیا یو شاگرد دی کابینه هغه د افغانانو شکایت ورته کی څه د افغانانو ارصنه و هو ارصنه تکای ارصنه خالو قربان راضی ارصنه حمله ارصنه جنگون اور بہ تحملی د نرم سختی یی دا د دو سر سے چلوکو افغانانو سر سے چلوکو دا خون دی خطرناخه لګی دی ابلیس نہ مشورہ غوئی ابلیس پیڑے راجیبه مشورہ ورکی ورتا اغه ورتا و یی اغه بیت پور دو کی دا وای افغانیو کی غیرت دین کا ہی علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. د افغانانو د دی دینی غیرت علاج او اداده چې ملا دی ویل سم نه مو باسه او لغرنه مو شاره ویل چې ملا یې درنه په پا آرام پاتې نشي کدی افغانانو ملا درنه په پا آرام پاتې شو دوله سم نه ګرم ساتي ولست سموه ولست تټمیکه پیسې ورک مو او څو ته جوړه خوراټ هم بستګی شو را دا شي ملا پرې نه دی ملا ملا کو انکه کوه د منسه نکاله دو ملا دی ویل که <ملاده> مله دنه په پا آرام پاتې شو هغه داخله ګرم سات مله ګورې چې آرام لري نه ده وې شړې له سمې وښړې او له غړې هم وښړې په غړې کې پریده او نه په سمې کې پریده په غړې کې یو یو مله په نه خکې یڅو ملوونو ته یارب سره والو زی سلیریش ساته په یو مله په سی ګرز سترګ په سی غړې غړې غړې غړې چې پیدا کی وي په نه کوي دا د ایبل نو دا خو یو قوت شو دویم کو وترونه یا دویم عامل زلت اقتصادي عامل دی څه د اسلامي نړی باندې جنگونه ډیر تاحملي اقتصادي عامل دی اقتصادي د اقتصاد د پایې دی مهمه یو پای د اقتصاد د زراعت دویمه پای د اقتصاد د تجارت او دریمه پای د اقتصاد د صنعت او معدن معدن چې کاغذ زم کې پسر باندې او کډزم کې لاند دی, دی. غ پټول ديغ اوسپ نه ده کاغ مدي کاغ لا ده کاغ یتام کاغ چونه نور مواد دي طبع مواد ک میوي مواد دي که ګاز دي شد څومره دي دا چول په معاد م نو اقتصاد درې مهمې پای لري که د باې ولاړوي زراعت د زراات د پاارهمات تاته پرون و داې ډیره مناسبه ځکه ده د کنګل نه ده د استوا د خ دواړه پرته ده. څلور فصلونه کې راځي جمل او کرازي وړي ورکرازي په څلور کې راځي منو ورکرازي هوا تودوخه ورکه متناسبه د نباتات ورکه نشأت کوي او رواني او بو ورکی دي پاستیز مکی ورکی دي هوا رزمکی ورکی دي په کې دل تزرعت ډیر ده زراعت, زراعت په اسانه باندې کې لوی لوی سیمه دي لوی لوی مملکتونه دي او اروپا ګورټو لټکه ټکه ټکه ټکه وړکی وړکی مملکتونه دي او شاکه مې وکړي لوی ده روسیا عقبیا کانګل او برفستانون برفستانو دی سایبیریا دشتی دی یا دی خواته م سره کاناډا دی خواته ګوري د بیا کانګل <سؤال> د ټول اته مېشت به کې ووري نه مېشت به کې ووري درې مېشت به کې ک هواپ کې ګرمه فصل زراعت ورکی کیږي فضل دی بیا چلور فصل زراعت کیږي په دې سیمه کې مده دوی وایي دا سیمه باید وني سو موږ سیمه چې وني نو زم کی بم د منشي زراعت بم د منشي او که مستقیما بنننولکی یالته نو باید یالته منګه داسې کمپنی مسلته کو د خلکو پ ژوند باندې د ملټینیشنل کمپنی چې هغه د خلکو د زراعت د خلکو صنا د خلکو د تجارت د خلکو د ژوند ټول اچاري دوی په داسې سسټماتیک ډول باندې خپل کنټرول کوي نسې کڅه جوړیږي کڅه خرڅيږي کڅه استلیکی کڅه پرودکي کڅه رايستلیکی کڅه توزيکي دا ټول د منګ د کمپني ګانو لاسو د منګ د کمپني ګانو لاسو باندې د د معاشونو شوه دي د معاشونو شوه نه تر لباس او تر پګړې او تر موټر او تر تیاری او تر ورګاډي او تر ارزفورې دای د منګ په لاس کې دي د دې لپاره همداسې دا غو زه راحت دي نظرات کې د مختلفو شوبۍ د شتري مهمې شوبۍ دی او بکه د دا غوړو دانو د سبزیجاتو داده دا بکه دویم زراعت بیا په دې کې د حيواني زراعت ده چې حیوانی زراعت بیا په دو دوبر خلري یو دی اګي بیا د غوخي د پوستکي د ورې دریم بیا بکه لبنيات دي او نې حیواناتو او د څراولو د فار د پولو د ساتلو د فار ځنګلونو ته ضرورت د صحراو ته ضرورت د چراگاہونو ته ضرورت د او چراگاہونو کې بیا غیاو ته ضرورت د او غیا په اغز مکه باندې کیږي څالت په کوم ځای کې څنګهل نیوي هالتو به موجوده وي هالتو صحرا موجوده وي هالتو واخه موجوده ني نو د ټول حالات د دیسې مکه سازگار دي دي ځای کې زراعت په لحاظ باندې دویم ور کې تجارت دی. یا معدن دي دوه معدن او غنی دا معدن بیا د نړۍ تر ټولو مهم معدن چې تر اوسه پورې کشف شوی او د ټولو نړۍ د حرکت تر پورې تړل شوی دی اغه تیل دی. نفت او غاز دی ځکه کتایره د پتیلو روانه ده کوره غاړه ده پتیل روانه ده ک برق او ماشينو جنریټر ده پتیل باندې د دنیا ټول حرکت نن پتیل باندې روان ک په برق روان نو برق ویله تیل نه جوړ ډیر ځای او دغه تیل مرکز شده اغه اسلامی نړۍ کې دا یا په ایران کده یا په عراق کې یا په عربي جزیره کې دا مثلا په لیبیا کې یا مثلا په مصر کې دا تیل تیل یا په الجزائر کې دا یو لوی برخه په ديسيمه کې دا دلتا د تیل د تيل او اغلوي سرچینه په دې یا یب ترمنستان کې دلتا یا د قزوین په بحيره کې دې دې ځای کې نو دا ټول اسیمه دا تیل او داسې ذخیره ده دا چې د سلګونو کله نه دی پاره کوي او غرب به محتاج ب데이트 ذکر کول وساندي چې کەنډایني، امریکایان دي، چې جنوبي امریکا دي، چې د افریقا خلک دي دا ټول تیل د دې زناوي د دنیا 50% د تیل د اسلامي نړۍ نه وځي د 15% د خې د خلیج نه وځي 50% د ټول اسلامي نړۍ نه وځي او د 50% پاتې څه په امریکا او څه نور یو خپل خپل مملکتونو کې لګلګتول دي غیر وستل کېږي نو تر ټولو مهمه شی چې دا تیل ده او د نړۍ حرکت او ماشین نن پڅې شي باندې په تیل او په غازو باندې چلیږي د امریکا یو وزیر خارجه او تر اوسه فل ژوندې ده هنري کیسنجر نومیده څه شي نومېږي هنري کیسنجر <سؤال> دا هنري کیسنجر ډېرې ورزېلې او خبيصه خبره وکوله اغه ویل چې موږ خاطر باندې د او د سیم کنټرول او د سیم کې خپل حکومت راولو د اسلامي نړۍ کې شوی نعوذ بالله نعوذ بالله چې الله تعالی وغلطی کړي موږ د الله غلطي وردرسته سموي ورته الله په یو کار کې غلط شوي غلطي موږ ورسموي او يا غلطي د الله تعالی نعوذ بالله داده چې وې ماشينه او صنعت د یو ځکه پیدا کړي او تیل ورته په بل ځکه پیدا کړي تیل د یو سره پیدا کړي عقل او صنعت او ماشينه او دای من سره پیدا کړي ورته او تیل هم سره پیدا کړي و چې څوک ماشين لري دی تیل دې مګه په کې کنه دا وینه از بالله دې الله نه و غلطی مونږ به د الله غلطی درس درست کو چې مونږ ماشين ولای د تیل چینه به مونږ ونی سوداړه بده دی مونږی ځکه تیل ته دې ما پرته له سره ضرورت ورتدې ما ده دا هو نو وايي چې الله انصاف د څه شوی چې تاسو ماشین او صنعت درکړې او د تیل درکړې ته له دنه تیل خل له دغه صنعت اخلي د انسانيت ژوندۍ به چليږي وینه دا وي نعوذ بالله دی الله نه غلطي شي مونږه د غلطي ور درسته ټول مهم معدن چې د تیل دي او په ټول دن دنیا کې مثمانانته خلق معتاج دی د تلو په مجال کې که د یو هفت د پاار مسمانان خپل تیل ودرې ل ټوله نړی چې جو وي که تیل د استراتژی ک اصللی په هث ب استعمال کې یو بندیزه د فشار په هیث بندې استعمال کې ټوله نړی بورته سلامی. خدای دې ټیل او د ټیل په مملکتونو باندې داسې حکومتونه داسې نظامونه داسې قوانين داسې بادشاهان داسې احزاب او سیاستمداران مسلط کړي دي چې مرتد زنادقه کافر بدبخت داسې خلک چې کفار او غلامۍ ترجیح ورکې په آزادۍ خپل ارض سي په واقع کې دي نو اګوي وایي چې دلته باید من په دی حکومتونو باندې یا مستقیم په خپل کنټرول ولرو او یا په دې ځایونه کې د اړتیاو سرچینې د 15% ټول نړیڅ ورکې دي باندې موږ د حکومتونو د سي نظامونو او حکومتونو د سي پارتي سياسي احزاب د سي قوانين د تل تنافس کو چې د ارسل موږ په واقع کې راکړي موږ مخکې تاسو باندې نیولای شي او هغه ټول جهتون باید لمنځوي شديدي شینو مخنیوي کوي دغه وضعیت د بدلون مخنیوي کوي دغه وضعیت د بدلون تر څا ولاړ م څوک غوا چې یت بدل شي مجهدین غکن څوک وای سلته د غربی نه ظمونونه نه غبی قوان د شرایی قوان د څوک د مطالبه کوي مجاهدین کوي نو ځکه دوی په مجایدین سر راپورته شوید او دلته هر هغه څوک چکه د جهات دپارره فعالیت کوي او که د جهات د پاره دعوت کوي او که د اسلامی مفاهی م راژوندي کولو د یو جده جہد کوي کده مدرسې په شکل کې ویږي تبلیغ په شکل کې ویږي کده شکل کې ویږي کده معسكر تربیه په شکل کې ویږي کده او ترجمه په شکل کې ویږي کده ادب او علم په شکل کې ویږي ادبیات په د شعر او په شکل باید دوی ور سره مخالفت وکړي تر څو دلته په خلکو کې د احساس راجوندې نه او دلته دغه نظامونو په خلاف باندې د خلکو د راپورته کېدو مخنیوي وکړي کوم نظامونه چې د دوی خدمت کوي او د دوی قوانين دلته پلي کوي علاوه د تینو نور ډیر معدن دي موس پنه د میس دي لیثیم دي او نو رغم واد چې نړي ټول <سؤال> او محتاجه ده واغاکثريت الله <سؤال> تعالی <سؤال> به دې سم پیدا کړي دي نو د اغه کشش د شرتو کوشش کوي راشي ورته د دې تزار راورسي او ګوري امریکایان لدې ځنه کناډایان لدې ځنه راغلي ودلته دې عربي نړی فتلو باندې خیټه چول روسانو دلته ویل چې خا منګه خدلته بي خدمتوم رنځدي چې دا ازبکستان قزاقستان تركمنستان حتی تاجکستان دا ټول موږ نیولی او بیا افغانستان هم ونیو وی ګور دلته د افغانستان د کندهار او دلته د عربو د سمندر ترمنځ فقط د 300 کیلومتر بلوچستان دا او په من دې کې موږ یاران راپورتا شوی د بوکټيانو مريانو د بلوچستان د کوم نس قسم بلوچستان دا, دا راپورتا کول روسانو ترسپورټ د پاکستان دی بلتون خبره کوي چې موږ پاکستان آزادۍ غواړو د روسانو په لمسون بیا یو وس خو روسان لمنځ لاړ निजाम او پراتوري اوس د امریکایانو د نورو غربيانو د هندوانو د يهودو د دو په لمسون باندې وای دلته د منګو د ټیلو ترمن څلور پینځه کیلومتره مسافة ده منګ ته نه محرومي او امریکا د دونهه د کومتر ل د ځایه را ځي اوغ د دلته په تیلو به خیرټاچشي مزه باید دلته را ش مداسیې لاند دی کوم اماغو چې افغانستانه لاندې کو او بیاسی تزان را رساو پاکستان ته تو د سمندر ته را شي د دوی پهک کې شي او دوی بیا کنرول پهاس کې ی چې په تیل خر سر تیلخدممت کوم ورتهټ کېلارکن ورتهټایې می یاونه کو ورټې شرایید کم ور سره ملګې د چې د دوی خپل ته سروت را شي نوزهکه هغوی کوش چې د دې سیمه ته زندرا ورسی وي د افغانستان تر دې زهه زرا رسېدلېما فقط دا یو بلوچستان په منځ کې ده او امریکا دیزه دې زندرا غل په دې ځکه چې دغه تسلط حاکم ده او د ما دلته د تسلو سرو کیلومتر کې مخ نه ولده نو زبې دلته فعالیت کوم او په دې سیمه کې خپل ملګري جوړ کما دا کومونیسم مزاج خلق نوي نو په دې سیمه کې تاسو ګورئ د قبایلي منځقه ده په دې قبیلې منطګه کې دوی دلته د پیخورو په دې د شه خواکي د نشنلیان د راپور تکړل هل پښتون خال پښتون خال پښتونستان پښتونستان اخوته د بلوچستان راپور تکلو ترشه امده استعمارې نظامونه ولاړ دی دلته ترڅو د روسانو په لمسون دا د سیمه دوی یو رقم په کمونیزم کې رنګ او بیا د روسانو د راتک د پهلته زمین سازي او کې په لنډو باندې روسانه غته ورو کې باسي خلیج سیمه ته ورکی نو دلته د معدن او بیا د تیلو نف د ډیرو رول لري فديكي او لارې بیا کومې دي د تیلو دی وستلو لارې بیا اندغه د چې د مخکتا سهار شره کړی ام دغه د هرمز تنگې دی ام دغه د بابل مندیب تنگې دی ام دغه کانال دی ام د جبل طارق تنگې دی ام دغه د ملکا تنگې دی ام د دې بسفور دی دردنيل تنگې دی چې ټول دنیا تور نتل لم دې زنه وستلې کی او دوی کوشش کوي چې په ټول اسلامي نړۍ کې د مسلمانان حاکم نشي خو په خاص ډول په اقځایونه کې چې کملته دغه سمندري لارې او د سمندري تنګي کمزکی موفیت لري چې altitude مسلمانان حاکم نشي ځکه خو په هر قیمته باندې چې altitude د خپل ګډاګي ان خپل غلامان حاکم ساتي او د جهاد او د اسلامی فکر او د اسلامی دعوه او د اسلامی نظام د دې راتک مخنیوي کوي درېم رکن یادریم په پایه د اقتصادي شوه اغه موږ ویل اول زراعت دویم دويم و او دريم تجارت و د معدن سنات سره تړلي که صنعت ومصمانه کمزوري دي نو د نړۍ خلک چې صنعت لري اغوي به د معدن لوجن چاته محتاج دي مصمانانو ته محتاج دي ځکه خام مواد دي چا سره دي د مسلمانانو سره دي د په خولو بټي دي دوی سره دي خام مواد مصمانانو سره دي نو دو دوی غواړي دغ خام مو هم د خپل کنتررول لاندې وسا در همرونو در هم رککن یا دریمه پای د نرییال اقتصا چې د تجارت ل راوررکه د اخستر خرصولدي او دا سنعتونونه چ کې د خپل ځان لپاره کوې خ لا پاره کوي د خل ځانته خو به یو ماشین بسيغ چې په زونو ماشینو تولیدی خو دا خو به ص پو چا بانددي او چې خر خ تجارت به کوي نو د تجارت لپار دری مهم الارريدي په تجارت لپاره ټول دنیا کې ډېر مهمې لارې دي او الله تعالی دا درې واړه لارې یو ډول د سمانانو د سیمه نتیه کړې دي چې د مسلمان آلته کنټرول ورکیراغی نه د ټولو دنیا په تجارت باندې وړه د کنټرول وي د درې مهمې لارې کومې دي اوله لار د تجارت شته اغه دی وچه لار ده دی وچه لار د موټر و دي ورغاړي د پټلې لار ده تاسو وګورئ دلته کډار روسیا ده او یا د اروپا ده دا اروپا مثلا خا خا دا که دلته مسه د چین سره یا هن سره د عربي سره یا د نور سره چې تجارت کوول غواړی یا د افیقا سره تجارت کول غړی نوخ مخ به توکیه استعمالی بیا بهرببیړ استعمالی بیا به مصر استعمالی بیا بهدونتو ی افیقا ته موواده رسئ که چین خوا ته هم نام دا سیمه به دا دالارې به استعمالی که اروپایان دی هم دا لر بهالله کوروسییت هم دا لره به استالله که چین د او شا روپات لږي هم داسې به اسلامی اړی نه راتیېږي ځکه موټر خو پاوا نه ځ که نه موټر خو په په ځکه ځي او مځ ک خديدي مسلمانانو د اسلامی اړی د مرکزی موقعیت متوجی است ورته دا مرکزییت د د باعث ګزی د ل دې سبب ګزی دلا چې د ټولې دنیا خلک د تجارت پلارو ک د ترانسپورتشن پهلارو کې د چاته محتاجوي مسمنان زکه د مسمنان په سینې تیریږي د مسمنان له لال تیریږي کده افریقایان وګوري د ټوله لوې افریقا ده کده افریقا یو شای آسیاته لیږي نو د کومل اړنه بې لیږي د نسره لاره نه لیږي د مسمنان مخاور ده کده روسیا یو د مسلمانانو لاره نه بیلې دا څومره لاري وبندونه شدي د دې مسلمانانو له خاورو تیری دلته مسلمان واقع حکومت راشي نو فیشور لاره درکوونه ګمرک خوراکه کنا حق العبور خوراکه په با دې باندې حزب پوجم تا صبر کړی دي څوړې چراوړې زکړه ته مال خاورې تیریږي نو دوی دلته داسې څوګ نه پریدې چې راځي پښتانه وکي یې یاره دې پښتني اراده واله سره چې دچا په ځینګه د پښتنو اراده تیریږي وای نه د بهد निजामت حکومت ته حکمت پرې نه خو دلې شي دا وټه کوي وې وې بربادي کوي تبای کوي ختم کوي چې دا لمنه پښتنه کوي په ټوله دنیا باندې خپله باداری فرعون نت چلو دلته به یو سوکرازي او به د ما مخانیسي او کدلته را پیدا شون مخه به مې ذکر خه مخانیسي چې بل لا لا نه شته لا را مدهغه د دې دله کورته را شوې ده تاسو دا. خدای په غړې دلو سترګو چړتو ګوري بل لا لا نه چې د سیمانان او وطنونو دوایه ملاره چې د هغه د سمن لاله د سمندر پلارو کې تر ټولې مهمې نقطې بیا بی کوم کې سمندرې تنګی وې که دغه امریکا و شا غواړی چې اروپات ته را وړي ی ته را وری. نو دا به د جبلله تاریخ د تنګی د للارې مدی رانې ته داخله که امریکا غواړی ی او شاید دی خواته آسیته را ترک کې نو د سوز د کانال لا د بابل منند لا د خور را که دا ی خالی ته را وړ یا د خلیج نه تیل نفتګاز دا اوړل غړی همد تنګه لا نه را وړی د خطې را وباسي. که دغه روسییا یا دغه چین یا دغه جاپان یا دغه استسترلا یا دغه نور فلیپینا او د کوریاګان دا د یو شېره غوړی او د خپل تېراتی ری د د مالقاته تنګیل لاره بیراتی ده یو که هندستان تر اوړی عربین اړې تر یا مثلا د اروپای یو شېره او د سبی د تور بهيري لاره د سپینو بهيري لاره د سپیز کانال لاره بیا به عربی سمتر او بیا هین تر او بیا چین تر یا به استرلیا ته نو دا سمندري لاره او تر ټولو دا مهم وو د تنګې شې دی پکې د د مسوانانو په وکی دغه وی چې کله د دروازې یو لاره بندش وي نو بیا فلج شو، حرکت به طول فلج شو، او که فلجم نوی، اجازم ورکوی، نو ده دپ خوخه بانده بوی، ویده ده د خوخه هلا بکه چامانه لیره، باید دام ده ما خوخه بوی، دلتا باید دستو سوکرانه شو، از دادروازه بندوم د باید داسې غلامان منه حاکم کو چېي خزمم د تا زوی مم د تا پوز مم د تا لکار مم دی تا مم د تا ډم د تا قوم مم د تا بندونه حکومت او نظام وزارتونونه او کابینه دا ټول ا م د تا خدمت کې بس ما د شو زمینه برابره که چې خپل خوندونه خپل مضخو نور ت خپل کاردار ته زنبالوه. دې دې داسې خلک دلته پکار داسې خلک غمل نه شي چې غاډي وایي دا, دا خوري ما خاورده کله په دې لرې تیریګي نو دې ما اجازه به تیریګي لکه څنګه چې زه دې تا په وته کې دې تا اجازه تیریګم ته چې لدی زنځ سباسې نو په اصولو به باسي کله د اخلی اخلي پیسې به ورکوې بیا به وړي هغه وایي چې کدلته یو بیا اسلام حاکم شو نبي به داغ باداري د منګه پټوله دنیا باندې دا به بیان نه كدقى أمريكاني أو شيء هم نو هم لم دي لارونه براوي کدا هندي یو شې امریکا ته لېګې د لم دي لارونه وای کدا استرالیا یو شې اروپا ته لېګې د لم دي لارونه وای کدا اروپا یو شې استرالیا ته لې کدا چین یو شې داسې اروپا ته را لېګې کدا اروپا یو شې داسې چین ته ور لېګې کدا افریقا یو شې مثلا چین ته ور لېګې د لم او کدا چین یو شې داسې افریقا ته ور یا را لېګې نو د سمندري تنګل لارې کدا مرکزی اروپاء او شرقي اروپاء یا روسیا د یو شې د تور بحري لار ته د مدیتراني نه بیا یا عرب خواته یا خواته خواته چین خواته راړي او یا بلفر د خواته مریکگانو خواته را وړي نه دا ټول بهدي مثمانانو لسیمون د د ممانان له تنګو نه تېږي اوس تااسې بهوایه چې د دوی د دخمننی ډیره پخهده کا نه ده او د دې نظامونو ترشاد وی ول ولار دي د اربکیان ولې جوړي د عملیشي ولې جوړي د حکومتونه ته میلیارډونه ډالر کومکونه ولیکي د ټنګونو تیاری ولې ور کوي د مشاورین ولې ور ترالي په هر وزارت کې مشاور په هر فورس کې مشاور په هر کمپني کې مشاور او هغه خلق ولې دوی وهې زپی تکای کوبی لمنځ وړي شدل ته د اسلامي حکومت د فارکار کوي ولونکې په وڑا پیمانه باندې هان حقیقت دا ده چې په دی زایې ی واې د مسلمانانو په د خپل خا باندې حاکیت راغی نو بیا د دوی مخه نیست شي د دوی د پرګراونو تطبیخ معې ګرزی او دبل مصر معامه ور نه غواړي تیل رندر بهندې خلتهې پیس می ن ده لکه ته چې خپل رفاهیت، غواړې د خپلو خلکو د پااره یم غړم دا ه چې تیل راناړی او پیس نه راکه ی وا خپل کاپیوټر کې الته نمبر ک چې د تا دوه پیسې شو د ما په با بانکې ل ما سره او کی پیس په کارې راست د IMF ن رضه د سودی نهمارات نهدي اراخ نه د دی نه تیل وړم د ایران نه تیل وړمه خو پیسې نول کوم یوا هم چې ما په کمپیوټ کې د تا دومره پیس شوي او کاعملان د تا پیسې په کاروي پر مختک دپارهطرخې دپاره سناعت دپاره د خلپلو وس د خلکو د معشونه د پاپره د ضرروتون د ف د پااره د IMF نه قرض واخلی که نړیال نخې صندوق نه قرض اخلله سودی قرضور اخلی هم به صدرون نه هم به قزار خپل پیس بهله ما سره ئ. دل به بکې مفتره رواني و که د پښتو ژبې ژور دي نو چې دی مشروط قرضونه قرض در قوم نصاب بدا قانون بداس جوړي قرض در قوم فوز بداس جوړي قرض در قوم خو نه در قوم ټنګونه باخله د اسرایل په نه استعمالي د دولت په خلاف نه استعمالي قرض در قوم کتابونه په چاپي او دغه مزامین په مشروط قرضونه او سود به همدر په سره راځي او کبياد نشو پوره کولای نو به مدې لوی لوی کمپنيګان ما ته حوالہ کې کغه ورگاډه او کغه هواي ميدانونه او کغه هواي لیکې تهياري وي کغه د اوبو بندونه او کغه د برق سيستم و د برق کمپنيګان وي بندرونه او د وېماتواله کې دینه زه خپل پیسې نه دوم قرض باوله درکم درته اغه چې تا اي شنه نشکړي و دې وهل سود به در بندې چې سود را نو قرض به نه پوره کوي سود به هم نه شه پووره کوي زهخ به بیا خپل مالدر نه غواړه تا سر به بل د میلت شګه بې صده نن د کمپې د برق در وختله دا خپل سمبال کوه د نن مییدگان سمبال که نن د اډیسمبال کوه ن د دی په بدل کې دوه نظرراتی سټور داسمبال که تعلیم تربیه دا سبال دی بهخصفیصونهله کوه تعلیم سرکاری وختله شخصی که پرټ کو نو دا ټولغ یاندي چې په اقتصاد پور اړه لري د ريما دي تجارت لار شته ورونه هغه هوايي لار ده کومه لاره ده لکه څنګه چې دي قانون مطابق د مملکتونو په خپل ازمکه باندې حاکمیت لري دغه باید بعد په خپل فضا باندې هم دوی خپل کنټرول او حاکمیت لګي د فضا نه چې تجارتي باید دنه اجازه واخلي پروتوکول وسره ولري او بیا ټیکس ور کې د هر کیلومتر په سر باندې دونه کیلومتره اتاپ فضا کې زمزل کوم دغه باندې اتاپ پیسې کی او د فلاني مدرک نوم با تا بانک ته دغه ځای کې او چې اجازه منل نو ترده بناشه. یکی اجازه درانه کنه تره اگم بنا. نو دلتا اوگوری تاسیه که دا امریکا د ټوله دا که روسی تزی نو د اسلامی مملکتون د فازانه بطیری. که روسان یو افریقا ترازی د اسلامی مملکتون د فازانه بطیری. که اروپایان استرلیا تزی، چند تزی، جاپان تزی، ویتنام تزی، کوریاگانو تزی، اهند ترازی، اربی ناری ترازی، د دی مسلمان زکه چې یو سب اخلي یو سب کته کوي یو سب پورته کوي به بس پري څو رسوي نو د دې کمپني غانوي هوټلونه به په ميدانه وي غان به د دوی بدلت نمایندګي غانوي دا به مخامه خبر دي سمنانو فضا استعمالوي دوی د تصونه ایرلانزیا هوايي لیک چې دي دا ټول او وايي چې دلته لاندې یو اړ دي دوی حاکمیت قائم شو نخبه تبي د او دغه قانون مطابق د پ کنټرول کې چې ما جوړ کړی به خپل غږ را تویش غربيه دا قانون ته خپل جوړ کړ او فومیلر متعهد کې پاس کړ چې پاس فضا باندې هم باید د لاندې حکومت حاکمیت وي خو دا خپله د دې حکومت پیسې راک د عمارت بوخ به فضا استعمالې ده پیسې به عمارت نه ورکولې البته جمع کولې ځنصر فومیلر متعهد کې به چې عمارت سو کو ته پیسې ټوله وختي قرضې نظام ته ورکو دغه وخت نه ورکولې ورته بس جمع کیږي لمن سرښت نو دا درې مالار ده تجارت اغا فزایدا یا ده او دغه هم کې ورده مسمانه نو دل تخپل حاکمیتونه ټینګ شو نو بیا د دوی لار ور بندي او کې نه بندوي د مسمانه شرایط به بیا مني اجازه بغواري نن خو دوی دی په لکونو فوزونه به پاسپورت به ویزه به اجازه راضی زی چې څنګه زړوي کم وزیر کم لر جمهور کم وزیر دفاع کم وزیر خارجه سفیر چې هرې وسنګ راضی په زاید دی چراشي کابل کې کته شي امریکا کې د سفارت نو ویزه واخلي او بیا راشي په کابل کې کته شي او پاسپورت ټاپه شي ویزه او کته لشي لږ اغه نرونه لغزنه په خپل فوزي تیارې راشي په بغرام کې کته شي او لوګر کې کته شي په هيرات کې کته شي په هلمند کته شي خ خپل فظانو سره برنام جوړي کېښ تخپل توضیحات ورته ورک کې ملاق او سره وک کې بیا د تک نه لږ سات مخکرا شي کا کې والته. کرزی سره سلام سره سلام او خپل فرمایشات ورسپاري ورته شاه دا کو نور بیت نه لالج اول دغه هر یو چې راځي کدي برتانی وزیر خارجه دی یا صدر اعظم دی یا د امریکا رئیس جمهور دی یا د فرانسی وزیر دفاع دی دا هر یو راځي خپل پوزي اړه کې کته کې اول سلام خپل پوزيانو ته کوي به پښتني به ویزه او به ثبات اعلان وشي وي چې یو ناڅاپي سفر باندې راغی د افغانستان حکومت خبرم نه و باندې طیاره راشي کته شي پلو فوزیان سره ملاقاتونه کوي برنامه عملی کې ثبات بیا راشي شمورتاوي چې زراغله او کله خو یک کرځې ځان تر او غوړی میدان وایته دې کرځې او, او اکسپټس د دې لې چې د رونالد رامسفل سره د بګرام په میدان وای کې په وخیمه کې نهست یو پوزي عسکري خیمه کې نهسته ز خل تزان تر او وختو یې راشه د ماکارډر سره او د بګرام د کابل ترمن 500 کیلومتر لاره ته رسید جمهور توي د ما پوزي اډي تر راشه تاسو نه کارده د دې دغه سيوازیت دلته جوړه نڅخه خدا خرچي کوي مسايرف کوي تنظیمونه دلته سپانسر کوي تقويه کوي مستور سره کوي اشخاص تر دلته دغه دول فوزونه حکومتونه دغه دول ملیشي اربکیان دغه دول استخبارات دغه وزیت یو لابینګ یو د دولتونو ترمنځ یو جوړ یو اتفاقات او دغه دول برابروي چې اسلام مسلمانان د نه حاکمیت ورسېږي نه حاکم شي نه یو شي نه منابع خپل شي نه لارې وګدري خپل نېساب دل تخپل وچلیږي نه خپل आवाज پورته شي نه خپل مقصد دلته ترسر شي او نه د دې کافرانو مخه څوګونی ولا شي زکه خو هر چیرې هر چیرې هر چیرې مجاهد بنې دوی څنومې خايده تر هغهر مباح الدم واجب القتل دا باید ووجل شي به پختنې ما چې د کمرې ته برابر شونوري په خوشي کې ګړز د په خپل ني به ماحکمه به تحقیقاتو شداوس مغه دا نده به د خپل خلاف کوم قضيه دایره دا شوه دا چا تحقیقات سره کړي کمزې کېدای ملامت شوه دا دلیل به ونچای قامه کړي دا کم قاضي کم محکمی د ملامت کړي نه ما چې کاملیت برابر شونور لیزر باندې ورخښې کمسي که خځا سر ور سره وژل شي که زو ورکه ولادونه که کور ور واخيسته که په مسجد کې ولالو په مکتب کې ولالو په روان موټر کې کدی یو مطلوب کسر درس نه مطلوب نور کسان سره وژل شو ایت پروان کوي ول زکه دې د مادي هدفونو د تطبیقیدلو په خلاف راپورته شوي دا بدل منځل شي هر عار طریقه چې نه کدی وژل لاري وي کدی ټړل لاري وي کدی شړل لاري وي کدی توهین لاري د اراب لار وي باید دلته د سر راپورته نه کړی حقیقت دا دی چې پدې ځکه چې د جهاد او د مجاهدینو دوه عظیم رول دی چې ترمز غوډي ډېر درکړای دی دوی په پی چې کدا جهاد او مجاهدین دلته ورسېدل قوت نه دا به د منګه خرابی نه باید دوی په خلاف نه مونږه پټینګ ودرې نو ورونو رازيد جهاد مونږ تاسې خپل شعوري جهاد وکړو د دا جهاد د دې په هو د درک په نتیجه کې وکړو خپل دښمن پکې او خپل اهداف پکې او خپل مقاصد پکې او خپل تاګلارو پکې جنو, جنو. د دخمن ملګریو پکې جنو د دښمن اغه برنامه او د دوه پلانونو تو توثیق د سیسي دا تشخیص کوې پکې جنو د هر څه مخنیوي په مناسبه طریقو وکړو د کم مخنیوي چې په علم کې غو کوو د کم مخنیوي په فلم کې یا په فلم کوو د کم مخنیوي په ټاپک کې اغه په ټاپک وونکو دې کوم چې په قلم او وینا باندې کې هغه په قلم او په وینا باندې وکړو نو بیا په نتیجه الله مونته فرمایلی دی او مونږ په غیبه شرعاً مکلف هر هر ګذر ده او ټول وسایل استعمالوي اخري موضوع افغانستان کې د اهداف څه دا په راتلونکي کې واضح کو او ورپسې درس به ان بیا داوي چې څنګه جهاد وکړو ول جهاد وکړو چې په خلاف وکړو څنګه وکړو د دې موضوع باندې هم ان شاء الله وسو خبرې بس سبحانك اللهم الله لا الہ الا انت استغفرك واتوب إليك.